Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil aminja'i wal mursalin Wa ala arihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanal Para peningkatan dan para peningkatan yang rahmati Allah SWT Kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah SWT Dalam rangka uh, mendalami agama yang mulia ini di antara bagian dari menjaga agama kita adalah Menjaga pengaruh-pengaruh dari luar Yang dapat mengikis dan melemahkan Keimanan dan akhidah kita ya. Kau muslim merahmati Allah SWT Tentu dengan sentiasa bersyukur dan kepada Allah SWT Setelah kemudahan kesempatan yang berikan kepada kita sudah kesehatan yang... Dapat mempertumbang kita walau dalam uh, jarak yang begitu jauh Ini satu nikmat yang besar dari Allah SWT Ketika kita bisa bertemu dalam jarak yang begitu jauh Dan dapat saling bertukar informasi Dan juga mendapatkan informasi-informasi uh, yang begitu berguna bagi kita semua Di bagai Nusantara ini Kau muslimin, salam dan salam dan juga tidak lupa kita kirimkan Buat Nabi kita Muhammad SAW Yang telah berkorban dan berjuang bersama-sama sahabatnya Dalam meningkatkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi Allah ini kamu muslimin, satu hal yang pasti bahawa setiap uh, kebenaran adalah dihadang oleh kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita dalam banyak ayat juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya agar kita waspada dari makar-makar yang dapat merubah dan merusak iman kita. Maka kalau sebetul Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firmannya Pakada dengan nufusul ayat, walaikumsalam, ashabillamujimin. Demikian kami jelaskan ayat ayat kami kata Allah swt agar jalan bagi kalian jalan orang-orang orang yang durhaka kata Allah swt. Kenapa yang dimaksud oleh Allah SWT di sini adalah Yaitu jalan-jalan orang yang Raka dijelaskan Allah agar kita tidak Terjatuh, terhumus ke dalam jalan tersebut Maka dalam Al-Quran Allah SWT juga Menjelaskan uh, bagaimana Sepat terjangkau musyrikin Hujah-hujah uh, kaum musyrikin, demikian pula Kaum munafikin, ya, kemudian Juga makar-makar uh, dari Agama-agama lain tada Islam, yang pemaham-pemaham tak Islam, maka Allah SWT Memperingatkan kita dan menggambarkan kepada kita Bagaimana pengusaha mereka, maka ini adalah Untuk memberikan suatu hal sikap yang kepada diri kita itu waspada Yaitu dengan kata-kata waspada Hati-hati ya Dari pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan dan merusak akhidat kita Nah kalau Allah SWT bagian dari kesempurnaan sebuah penjelasan sebuah kebenaran adalah Ketika kebenaran itu disandingkan dengan kebatilan Maka akan terlihat jelas kebenaran itu adalah sesuatu yang indah Dan kebatilan itu adalah sesuatu yang sangat kusut dan sangat uh, men menjijikan Maka Allah sebetulnya kaum muslimin Allah Subhanahu wa di dalam banyak ayatnya nya kepada kita juga jalan-jalan orang yang batil agar kita bisa membandingkan dengan jalan al-haq yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa sehingga kebenaran itu suatu hal yang semakin membuat kita cinta kepada kebenaran dan kebatilan itu semakin membuat kita untuk lari kebatilan dan membenci kebatilan itu. Maka Allah katakan wa kadzalika nufassul ayati walitasbina sabilul mutimin. Demikian kami jelaskan ayat kami kata Allah Subhanahu wa agar jelas bagi kalian jalan-jalan orang yang berdosa orang-orang yang uh, makar orang-orang durhaka -orang itu. Bar kalian tidak mencontoh jalan mereka dan tidak berakibat menerima akibat suona yang telah mereka terima akibat-akibat di dunia ini jadi dengan azab Allah subhanahu wa taala maupun di akhir kelak yang telah disediakan Allah subhanahu wa taala. Kaum muslimin demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya dalam mewanti-wanti kepada kita dan juga memperingatkan kita tentang akan berbagai macam untuk pemahaman yang akan datang di akhir zaman. Ini adalah suatu uh, realisasi dikecinta ambil atau umatnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kondisi menjelaskan kepada umatnya apa solusi-solusi yang kita harus lakukan ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis ketika Uzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka nan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair wa asalu as an syarri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Uhzaifah mengatakan para sahabat sering bertanya kepada Rasul tentang hal-hal uh, yang baik, tetapi aku bertanya tentang hal yang buruk. Apa alasan Huzaifah? Agalah mahafata aydurikani dalam riwayat lain mahafa an aqafi. Yaitu kata Huzaifah alasannya adalah aku cemas Seandainya aku temukan hal-hal yang buruk itu, bagaimana solusinya nanti? Sehingga aku takut untuk jatuh keburukan, maka aku tanya hal-hal yang buruk agar mengenal keburukan itu. Karena boleh jadi orang jatuh kepada keburukan, kebatilan, karena tidak tahu tentang kebatilan itu. Dan betapa banyak orang jatuh kepada ke dalam bentuk kesesatan, kerana dia tahu, tidak tahu bahawa itu adalah suatu hal yang sesat, suatu hal yang salah, suatu hal yang menyimpang. Maka oleh sebab itu dari kecerdasan Abu uh, Huzaifah uh, uh, Dengan uh, pemahaman yang diberikan Allah kepada dia Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang buruk Agar dia selamat dari hal yang buruk itu Maka oleh sebab itu uh, kaum muslimin Para pemisahan, para pendengar yang mati Allah SWT Uh, dalam pepatah Arab juga disebutkan, uh, atau dalam peribahasa Arab, ya. Arab tu syarak lalu syari, Arab tuha liti tawakhi, atau Arab tu liti tawi, uh, Arab tu syarak Aku kenal keburukan bukan demi untuk mencari keburukan itu, tapi aku uh, kenal keburukan itu agar aku tidak uh, apa namanya uh, untuk menghindari keburukan itu. Jika dalam alam kenyataan kita buktikan sekarang ya, kalau kita keccontohkan dalam pedemusari kita, seseorang dikatakan bahwa singa itu adalah yang ganas, singa itu sangat berbahaya, ya, atau suatu binatang yang berbahaya atau suatu binatang yang buas kita gambarkan kepada seseorang, dia mengerti bahaya. Mengerti bahaya syirik, mengerti bahaya ke, kemunafikan dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu apa bentuk dari singa itu. Apa bentuk si hakikat singa itu. ya, Apa bentuknya hakikat singa itu, apa ciri-cirinya, dia tidak tahu. Ya? Dia hanya terkenal bahawa singa itu kalau mendekat akan menerkam orang. Tapi dia tidak tahu apa bentuk singa. Sehingga ketika dia berada di samping singa, dia tidak kira itu adalah singa. Ya, dia anggap mungkin sebagai kucing besar yang bagus Belangnya atau yang bagus Begitu kelihatan yang menggiurkan Bentuk kegagahannya ya, itu. Mungkin dia tertipu gitu Atau dekat harimau, orang dikatakan harimau berbahaya Tahu dia harimau sangat berbahaya Tapi dia terkenal apa ciri harimau Sehingga ketika dia berada di samping harimau Dia kira itu adalah kucing belang, kucing yang besar dan seterusnya Nah ini yang perlu uh, kita katakan Bahawa kita harus mengenal keburukan Bukan demi untuk kita ikuti, tapi untuk waspada Agar tidak terjatuh kepada keburukan tersebut Ini sebagai mukaddimah dari materi yang kita bahas Dalam Teman kita kali ini Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat Bisa mengambil faedah dari samping yang akan, ure -ure yang akan kita terangkan nantinya Pembahasan kita bertofiq itu Sepak terjang syiah uh, Terhadap al-sunnah jamaah dari masa ke masa Dari masa ke masa Jadi kita tidak akan mengupas sekarang ini Tentang akidah syiah Tentang Al-Quran Tentang apa namanya Uh, uh, Al-Badha, tentang uh, Ar-Raja'ah, Madi um Muntazar Kemenetakiyah, ah, uh, Nikamut'ah Kita tidak mempas dari sisi Usul akidahnya, tapi kita membuktikan Bagaimana kekejam mereka terhadap Walusunan dari masa ke masa Kenapa hal ini kita bongkar, kenapa hal ini kita jelaskan Agar uh, berbagai bentuk momen-momen yang digunakan oleh syiah dalam pengaruh orang al-sunnah Bisa terbukti bahawa itu adalah momen kamplasi Pura-pura saja Sebenarnya diungkapkan oleh seorang tokoh syiah yang um, baru saja uh, mengenal akidah al Dia keluar dari syiah seperti Hussein Al-Mu'ayyid Bisa dilihat bagi teman-teman yang ada di uh, internet bisa ditemukan ya Baru-baru uh, ini ada seorang tokoh syiah yang tobat dan menyebutkan bagaimana bahawa syiah Itu sebenarnya ketika dia mengatakan uh, takarru berdiri dekat saling bekerjasama saling berdamai dan itu hanya dikatakan oleh beliau itu hanya kamufalasi yang dia gunakan untuk masuk ke dalam komunitas alusuna. Tapi ketika di komunitas syiah dan alusuna ada di komunitas syiah mereka tidak pernah mengomong tidak pernah berbicara masalah yaitu pendekatan perdamaian dengan wal-jamaah, ini yang perlu kita katakan. Jadi mereka memakai istilah dua mata pedang itu ketika berada alusuna adalah mayoritas mereka akan kita, mereka akan kemukakan persaudaraan, mengukakan rasa persamaan masalah dan meng, apa namanya uh, ingin, e, apa namanya bertolansi dan seterusnya menuntut begitu ya, ketika mereka ada, ada komunitas al Sunnah Jemaah, tapi ketika al Sunnah berada di komunitas mereka seperti di Iran, ya itu tidak akan kita lihat dan ada rasa e, kebersamaan itu lah di diri mereka buktinya, ya, tak heran satu-satunya kota, ibu kota negara di dunia yang tidak ada amicid al Sunnah Jemaah jadi ya, itu diketahui oleh pemerintah kita dan bagi pemerintah yang sudah pernah ke sana menyatakan pernyataan pernyataan mereka ya, bahwa mereka sulit untuk solat jemaat. Ya ini bukti. Nah ini yang sedikit gambaran yang kita lihatkan di sini dan sebagian kita orang al pun tertipu, kelihatan Iran itu bermusuhan dengan Amerika, bermusuhan dengan Yahudi, pada hakikatnya itu hanyalah permainan permainan politik dan media masa, nah ini yang selama ini tidak terungkap oleh kebanyakan yang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin, sehingga kita ingin melihat bukti-bukti di dalam pemaparan materi kita nanti baik daripada film maupun uh, dari apa namanya foto-foto ya, kita akan buktikan bahawa uh, itu semua hanyalah sebagai bagai kamfasi dan itu hanyalah sebagai, sebagai untuk permainan sandiwara ya yang mana waktu kami dulu pernah membahas masalah aqidah al tentang ahlu bed di salah satu kota di Indonesia waktu itu masih ada perlawanan antara perperangka antara hizbulloy ya, apa Hizbullah yang di Lebanon dengan uh, Yahudi daripada ya hakikatnya waktu itu saya katakan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah membunuh orang-orang Hizbullah uh, karena pada hakikatnya mereka itu satu ya tapi mereka waktu itu pura-pura berperang dengan alasan untuk mengambil perhatian ya pada hakikatnya yang dibom oleh orang Yahudi saat itu bukanlah tempat-tempat Hizbullah tapi adalah tempat pengusian-pengusian pengungsian alusuna dari uh, Palestina nah ini yang perlu kita ketahui kemudian kemarin-kemarin uh, orang-orang tergirut pula akan akan buah Iran suatu yang berani ya menantang Amerika. Amerika, apakah itu hanya permainan-permainan politik saja? Ya, dan waktu itu kami juga pastikan bahawa Amerika tidak akan pernah menyerang Iran, kerana sudah ada indikasi-indikasi dan bukti-bukti di dalam ya, dunia informasi bahawa itu hanyalah sebagai tipu daya dan untuk mengalihkan perhatian Dan danbagai macam hal, ya, di dunia informasi dan politik ini menjadi permainan-permainan begitu cantik sehingga alutsena terperangah dan lupa dengan nasib-nasib saudara-saudara yang ditindas oleh syiah dari berbagai negara. Kalau Muslimin Para Munisah, para pendengar rahmati Allahumma Taala. Pertama adalah kita akan bahas yaitu bagaimana pengkafiran Syiah terhadap Al Sunnah Jemaah. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa kita mengkafirkan mereka, atau pernyataan salah seorang tokoh Islam di Indonesia mengatakan kita saja jangan mengkafirkan, tidak pernah mengkafirkan. Mereka mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan kita dalam banyak buku-buku mereka, ya. Dan di itu ungkapan-ungkapan mereka nyata. Ya nanti akan kita uh, lihatkan video-video ungkapan mereka. Pertama, pekafiran syiah terhadap al-sunnah jamaah berbagai sikap pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan oleh syiah terhadap al-sunnah al-jamaah. Dilatar berakangi oleh ideologi yang sangat ekstrim dan dalam pekafiran al-sunnah. Dalam al Maka setiap orang yang di luar syiah atau tidak mempercayai imam-imam mereka adalah kafir. Jika sudah kafir, tentu harta halal. Tentu harta mereka halal untuk diambil dan darah mereka halal untuk ditumpahkan. Nah, berikut ini kita sebutkan beberapa cuplikan ungkapan ulama-ulama syiah tentang hal ini. Berkata Al-Kashani, eh, Al-Kashani ini dinukil dari kitab Minhajun Najah, Minhajun Najah da, halaman 48. Barang siapa yang mengingkari keimanan salah seorang imam. Jadi kalau orang tidak percaya dengan imam 12, ya hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian. Jadi kalau orang mengingkari kenabian, jelas kafir. Salah seorang nabi. Jadi kalau orang mengingkari tidak percaya satu imam saya di orang syiah dan imam yang 12 itu ya mengingkari satu imam saja kata mereka sama dengan mengingkari kenabian salah seorang nabi. Nah, ini jelas pengkafiran karena Allah mengingkari kenabian jelas kafir. Ini dinukil dari kitab uh, Hattalanan Khadid melalui kitab, uh, kitab dari Minhajun Minhajun Najah Ramadan Pop Islam melalui kitab uh, Hattalanan Khadid halaman 32. Berkata lagi Al-Majlisi dalam kitabnya yang lain yaitu Abi Hanul Anwar, Al-Majlisi dalam kitab Abi Hanul Anwar jilid 23 halaman 390. Apa katanya? Dia katakan, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan, abu mimminin dan anak-anaknya. Jadi kata-kata syirik dan kafir itu digunakan bagi orang yang tidak mempercaya kepada imam-imam syiah yang dua belas itu dan meninggikan atas mereka selain mereka. Jadi kalau ada kita meyakini ada sahabat yang lebih afdol dari imam-imam syiah lebih afdolkan orang lain dari imam-imam mereka, menurut mereka itu adalah orang kafir dan orang musyrik, ya. Hal itu menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Ini ungkapan Al-Majzil dalam kitabnya Biharul Anwar. Ya, yang ini mereka itu kekal dalam neraka, kata Al-Majlisi. Ini pengkafir jelas. Jadi kalau enggak percaya atau menganggap ada orang yang lebih-lebih keumuliaannya daripada Imam Syiah yang 12, menurut dia adalah kafir, musyrik, dan kekal di dalam neraka. Berkata pula Abbas Al-Kummi. Ya, ini dalam kitabnya Ma Tankehul Maqol. Apa katanya? Kesimpulan dari dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas seorang yang bukan Syiah. Kata mereka, ya, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di atas setiap orang yang bukan Syiah. Ya, ini nyata-nyata dikafirkan oleh mereka mengkafirkan orang-orang yang di luar Syiah. Mereka meyakini bahawa alusan lebih keji dari seekor anjing dan lebih hina dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam kitab-kita -kita mereka, mereka katakan bahawa kita ini ciptakan dari tanah yang begitu keji. Ya? Dia bukan dari, oh beda dengan tanah yang diciptakan darinya orang-orang syiah. Dan mereka menyebutkan dalam kitab mereka, segala kebaikan yang ada pada ahlu sunnah, itulah kerana terin, terinfeksi oleh tanah syiah. Keburukan yang ada pada orang syiah adalah karena terinfeksi dari tanah orang sunni. Jadi luar biasa, penilaian mereka terhadap orang sunni. Nah, kemudian... Uh, dalam kitab mereka Selalu seorang Salus Syi'aniyatullah Al-Jaza'i menjelaskan ya ini berikutnya ini mereka tadi berikut kita sebutkan ungkapan para ulama Syiah tentang hal tersebut dalam kitab mereka jadi mereka juga menyebutkan tentang bagaimana bahwa kita dengan Syi'an itu tidak ketemu, tidak ketemu dari sisi Nabi dan tidak juga ketemu dari sisi uh, Tuhan yang sama. Ini ungkapan dari, uh, ulama mereka yang Nikmatullah Al-Jaza'i dalam kitabnya uh, itu Anwar An-Nu'maniyah yaitu hal, uh, jilid 2 halaman 279 dia sebutkan apa kata dia anuk man jazairi ini uh, nikmatullah jazairi ini sebutkan menjelaskan perbedaan antara syiah dan sunnah apa kata dia kita tidak berkumpul bersama mereka itu orang syiah tidak pernah ketemu dengan orang sunni itu kata mereka ya di atas tuhan yang sama mereka mengatakan tuhan tidak sama. Tuhan orang syia, orang syia itu tidak sama orang au tuhan orang syiah menurut orang syiah itu tidak samaan tuhan orang ahlus sunnah kemudian tidak nabi yang sama ya nabi tidak sama juga dan tidak pula imam yang sama. Tidak pula imam yang sama. Karena apa alasan karena tidak sama Tuhan kita dan nabi kita dengan mereka orang Syiah, orang Syiah? Karena mereka Ahlussunnah berpendapat. Sesungguhnya Tuhan mereka yang nabinya Muhammad, khalifahnya adalah Abu Bakar, ha? Eh, kita tidak sependapat dengan Tuhan dan nabi yang demikian. Karena mereka yaitu Tuhan yang rasulnya khalifahnya adalah Abu Bakar, itu kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi seperti itu, ya? kata mereka. Dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Bahkan katakan oleh kalian, kata mereka ini kata uh, Niatul Jazair ini, Tuhan yang khalifah Nabinya Abu Bakar, bukalah Tuhan kami. Dan Nabi yang buka uh, dan Nabi yang Khalipanya Abu Bakar, bukalah Nabi kami. Kata mereka, ya. Tuhan yang khalifah Nabi-Nya Abu Bakar bukan Tuhan kami. Nabi yang khalifah Abu Bakar bukan Nabi kami. Ini mereka mengatakan, kami tidak ketemu dengan orang sunnah itu. Kalau ada mereka mengatakan kita bisa berbeda di sini, di suatu orang-orang yang tidak mengenal tentang akidah al-sumbun jemaah atau tidak mengenal akidah syiah. Kalau orang mesti mengatakan perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu adalah perbedaan hanya di sisi sisi hal-hal uh, hal yang furu'iyah atau menyatakan bahwa itu hanya perbedaan dari segi perbedaan perbedaan pendapat mazhab seperti uh, mazhab uh, Hanafi dengan Syafi'i ini orang yang tidak mengerti apa itu Syiah dan tidak mengerti itu al-Sunnah. Dan orang ini tidak lepas dari keduanya atau tiga hal. Emma dia masih Sunni tapi sudah dibayar. Ya, sudah menerima amplop, sudah menerima uang sehingga tuh mulutnya sudah sudah perlu untuk berbicara tentang kesesatan Syiah. Dan ini salah satu metode Syiah, nanti kan kita sebutkan bagaimana orang Syiah menyyiakkan orang Ahlussunnah di Iran. Nanti kita akan sebutkan metode mereka. Nah, kemudian atau memang dia Syiah tapi bertaqiyyah. Ya. Atau memang dia orang jahil, enggak tahu tentang uh, akidah Syiah dan tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah. Nah itu bagaimana mereka menghalalkan darah Ahlu Sunnah Jemaah Bagaimana mereka mengatakan perbedaan yang uh, sangat frisifil Yang sangat mendasar sekali ya, Di antara Syiah dan Ahlu Sunnah dan Jemaah Nah, barangkali uh, jika ada filmnya difutar di sedikit Bagaimana mereka mengkafirkan Ahlu Sunnah InsyaAllah Nah ini ungkapan ulama Syiah Tolong saksikan bersama Masyarakat di mana أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحش يجب قتله وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله ومن لا يقول بمجود قتل هؤلاء وبوجود قتل مؤيديهم فهو علامية يكفر بالقرآن الكريم قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ورارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل إخواني هذه الآيات الكلمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفر المواسد الوحوش يتخذونها محاور لنشاطهم لكن هذه المساجد يجب ان تدمر وتهدم وتحرق ان كنا مسلمين والمساجد الوهابيه الارهابيه بقاؤها لحظه يعني اننا لا نعت بالايات الكلمات حول Ya, Bagi yang ingin juga bisa ambil dari Youtube Ya, Itu ungkapan mereka bahawa masjid al-sunnah Dan dalam mereka darah al-sunnah halal ya, Dan masjid-masjid mereka harus dihancurkan dan dihanguskan Nah, kemudian Sebagai bentuk kebencian mereka terhadap al-sunnah jemaah Terhadap para sahabat Mereka mengerikan perhargaan yang begitu besar Terhadap pembunuh Umar Nur Khattab Radul Anhu Itu Abu Lulu Al Majusi mereka hargai dalam bentuk apa? yaitu mereka bangun kuburannya dengan yang begitu indah. Kemudian mereka miliki haul-haul tertentu di kubur Al-Majusi. Dan bahkan doa mereka ingin dibangkit bersama Abu Al-Majusi. Nah ini mereka katakan syiah sangat mengagungkan Abu Maljusi pembunuh Amir Muinin Umar kata berdoa anhu hal ini dibuktikan bagaimana syiah Rafido mengagungkan kuburannya mereka melakukan ritual tertentu di kubur Abu Maljusi dan sebagian mereka berdoa dengan memohon kepada Allah agar Allah membangkitkan bersama Abu Al Maljusi silakan saksikan gambar dan video berikut ini yang menggambarkan kuburan Abu Al Maljusi yang begitu indah dan seruan doa meminta agar dibangkitkan kala bersama Abu, Abu Al Maljusi. Nah, apakah muslim ini silahkan ini dilihat bagaimana Ini gambar yang Memegahnya kubur Lungusi yang mereka bangun Ya, kalau mereka biasa Membangun kuburan-kuburan tinggi-tinggi begitu Dengan uang yang begitu banyak, biasa Allahumma akhshirni ma'abu lukhda Allahumma akhshirni ma'abu lukhda Ikhwani ammin u'ammin u'ammin u'ammin u'amni Allahumma akhshirni ma'abu lukhda Al-mu'min al-walil Wajiyuka ya Allah Nah itulah kaum Muslimin bagaimana mereka mereka mengagungkan Kubu Al-Majusi dan bagaimana mereka berdoa agar yang dibangkitkan di bersama Abu Lu'lu' Al-Majusi itu gambar yang saya disaksikan kaum Muslimin itu dah laknat atau sahabat yang mulia. Ya ini bagaimana mereka merayakan uh, kegiatan uh, mereka di Kubur Lu Al-Majusi dengan ramai-ramai berdoa di sana. Dalam kegiatan rutinnya apa, ritual-ritual yang mereka lakukan Abu Luh Amin Jusi. Ini menggambarkan begitu mereka sangat berterima kasih menganggut Abu Luh Amin Jusi sebagai pahlawan yang begitu berjasa terhadap orang-orang Syiah. Jadi oleh sebab itu para ulama kita mengatakan bahwa intinya Syiah ini adalah sebetulnya adalah agama Al Majusi. Kena mereka Abu Majusi ini alasan kenapa Munawar Munawar Kotok dan Anhu adalah karena begitu jengkel dan begitu dengkinya dan begitu bencinya ketika di masa Khalifah Anwar Khatab yaitu kerajaan uh, Persia habis uh, uh, apa namanya dikalahkan oleh pasukan kaum Muslimin. Nah tadi sempat kaum Muslimin melihat ada tulisan di situ adalah Allahumma Al An Egypt. Waktu Taufut Wasaal itu maksudnya di doa ah, ditulis di situ di kuburan Ummi Jusi itu adalah yang mereka maksud oleh Enat itu adalah kepada Abu Bakar, Omar, Osman radiallahu Anhu. Nah ini bagaimana mereka kebencian mereka terhadap uh, orang yang paling yang orang orang yang di antara sahabat ni cintai oleh uh, Alusunal Jamaah. Jadi kaum Muslimin jadi perbedaan-perbedaan ini agar nyata oleh kaum Muslimin apa sebetulnya hakikat perbedaan antara kita dengan Syiah itu. Baik, poin berikutnya adalah andil pencetus Syiah dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu Syiah dilahirkan oleh salah seorang tokoh yaitu Yahudi yang menyusup ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam disebut itu Abdullah bin Saba'. Ya, al-Yahudi. Dan ini diakui oleh tokoh-tokoh uh, Syiah juga dalam uh, ar-rijal uh, Syiah itu disebutkan ya, mereka mengakui bahwa uh, Abu apa namanya? Pencetus membawa ajaran Syiah itu pertama adalah yaitu uh, Abdullah bin Sabah al-Majusi. Peran pencetus ajaran Syiah Abdullah bin Sabah dalam pembunuhan Khalifah bin Uthman al-Af'arudda'anhu. Di antara doktrin Abdullah bin Sabah mengatakan bahawa setiap nabi memiliki wasi. Wasi itu maksudnya penerima wasiat sebagai pelangsung uh, nabi yang sebelumnya. Jadi mereka waktu Abdullah uh, bin Sabah ini kerana dia, dia Yahudi, dalam ajaran agama dia dikatakan bahawa setiap nabi itu punya uh, orang diwasiatkan penggantinya. Nah, kalau Musa katanya, kalau uh, Musa katanya adalah Zinun. Nah, kalau Muhammad adalah Ali. Nah ini dia katakan wasiatnya adalah Ali. Jadi Utsman, sahabat-sahabat sebelumnya itu telah uh, Merampas hak Amir Muminin, ini kata mereka. Disebarkanlah ini di uh, di daerah-daerah pinggiran uh, kekuasaan Islamnya, karena orang-orang pinggiran biasanya, orang-orang ada di desa dan terlalu banyak dapat informasi yang benar, sehingga dia bisa memprovokasi masyarakat-masyarakat awam. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba ini. Kemudian, uh, di sini disebutkan, mulailah Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang bodoh di pinggiran kota-kota Islam, terutama masyarakat Kufah yang pada akhirnya terbunuhnya Uthman mengafah dengan ruai fitnah yang disebar oleh pengikut Abdullah bin Sabah kemudian doktrin tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh Syiah bahawa kekuasaan yang tidak dipimpin oleh imam-imam Syiah adalah kekuasaan Tawud maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam dalam menghancurkannya jadi sistem mereka ya, imam menghancurkan uh, Kekuasaan Islam yang ada itu dengan bekerjasama dengan musuh Islam ya Atau kalau bila mereka mampu, mereka sendiri akan melakukan revolusi Dan ini kenyataan apa yang terjadi di Iran Dan kemudian nanti kenyataan apa yang terjadi di Bahrain Apa yang terjadi di Kuwait Apa yang terjadi di daerah-daerah Islam yang lainnya Bagaimana mereka melakukan kudeta-kudeta Dan melancarkan pembunuhan uh, raja dan seterusnya Nah kan ini ini yang oleh saya itu ancaman uh, Syiah Bukan ancaman terhadap kaum Muslimin Tapi ancaman bagi negara dan bangsa ini Kemudian maka oleh sebab itu syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah syiah atau bersokong kal dengan musuh Islam ya orang syiah ini dalam menghancurkan kuasa tersebut di antara penjelasan tokoh syiah tentang keterlibatan orang, -orang syiah dalam pembunuhan Khalifah Utsman Alfan adalah seperti yang dinukilkan oleh pengarang ya ni ini tokoh syiah ya. Pengarang kitab Man Manqatal Husain, siapa pembunuh Husain? Itu halaman 18 sampai 21 di antara riwayat yang disebutkan adalah ketika Ali sudah hampir menang dalam peperangan Siffin, mereka mempengaruhi Ali agar mengembalikan menghentikan perperangan dan menuntut untuk dikembalikan Ashtar salah seorang pemimpin pasukan dari Ali sebagai pemimpin pasukan. Jika tidak, mereka mengancam Ali dengan ungkapan. Nah, di sini terbukti bahwa mereka membunuh Utsman dan ketika Ali berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin, waktu itu sudah mulai kekuatan Ali menang ya kota berada pada Ali, mereka melihat jika Ali ini menang menjadi bersatu kaum muslimin, mereka terancam Ya, maka mereka membuat makar sehingga di antara mereka ada mengangkat Al-Quran dan kita berdamai dengan Muawiyah, sebetulnya mereka yang pertama, mengajak Ali untuk meraih Muawiyah, kemudian mereka pula yang kena kelihatan setelah mereka berfikir jernih, oh ini berbahaya, kalau seandainya Muawiyah kalah dan Muawiyah berdamai dengan Ali, kita menjadi kedudukan kita yang kita akan dihukum, maka akhirnya mereka mengancam Ali, kalau kamu tidak mau membalikan Astar, Astar ini salah seorang yang mereka anggap sebagai tokoh mereka kami akan berbuat, kami bunuh kamu dengan pedang-pedang kami sebelumnya kami Membunuh Osman. Nah ini diungkapkan disebutkan dalam kitab orang Syiah sendiri. Ya, apa kata mereka? Latursalana ila ashtar paleatian nakah. Awal nak tulan nakah biasi afi nakah Osman. Kirimlah utusan kepada Ashtar, agar ia datang kepadamu. Atau kami akan memunuhmu dengan pedang kami, sebenarnya kami telah memunuh Usman. Kisah ini diungkirkan dalam kitab Ala, Ala khutbah Hussein. Ini dalam kitab Syiah, judulnya Al-Khutbah Hussein. Halaman 34 sampai 35, yang ditulis oleh seorang tokoh Syiah, yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Nah, ini bagaimana, uh, apa namanya... Uh, Pencetus Shia dalam pembunuh Osman dan mereka pembunuh Osman dan mereka pun Ali pun mereka ancam. Ya? Kemudian perlawatan Shia terhadap Ali bin Abi Talib. Nah, kan mereka sekarang slogan mereka orang, -orang Shia itu membela Al-Bait. Apakah benar mereka menyiti Al-Bait? Ya, nanti akan kita buktikan bagaimana pelakon mereka terhadap Ali bin Abi Talib, Raja Anhu. Bagaimana pelakon mereka terhadap Hasan, Raja Anhu. Bagaimana pelakon mereka terhadap Hussein, Raja Anhu. Bagaimana pelakon mereka terhadap uh, anak paman Ali ini Yaitu Otel ya a muslim nuqail no ya ini akan kita sebutkan. Ini referensi-referensi yang kita sebutkan ini sini. Itu referensi yang kita ambil dari kitab syiah semua. Bukan dari kitab al-usnol jamaah. Perkataan-perkataan yang kita nukil ini adalah semua kita ambil dari kitab syiah. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak uh, berbuat dusta atau membuang ngada-ngada. Tapi ini adalah kita ambil dari pernyataan tokoh-tokoh syiah sendiri. Yang terbukti bahwa di dalam kitab-kitab mereka sendiri menceritakan apa sebenarnya. Yang terjadi uh, dalam keyakinan syiah tersebut. Nah, itu tentang pengkhianatan mereka dan pembunuhan mereka terhadap Utsman. Ya. Kemudian pengkhianatan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pengkhianatan mereka? Banyak sekali ungkapan-ungkapan Ali atas kekecewaan Ali terhadap mereka. Syiah terhadap Ali radhiyallahu anhu bisa dibaca dalam referensi Syiah sendiri seperti kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah adalah kitab yang terkenal di kalangan orang Syiah. Jilid 1 halaman 70, ya. Uh, kemudian juga Uh, jilid 1 juga halaman 187 sampai 189. Sebunain dinukilkan oleh pengarang kitab Mangkatal Hussein Siapa membunuh Hussein halaman 18 sampai 21. Dalam kitab Nahjul Balagha jilid 1 halaman 187 sampai 189 dikisahkan tentang pembangkangan mereka terhadap perintah Ali. Sampai Ali radhiyallahu mengatakan kepada mereka, demi Allah Ya, aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku seperti menukar dinar dengan dirham. Maka ia, Muawiyah maksudnya mengambil dariku sepuluh orang dari kalian dan memberi satu orang dari mereka. Kenapa Ali berkata demikian kepada pasukannya, pada orang-orang Rasyidah -orang yang ada bersama Ali? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak setia bersama Ali, tidak setia dalam membela Ali. Ya. Ini akhirnya maka Ali mengatakan melihat bagaimana pasukan Muawiyah yang solid Ali mengatakan bahwa mereka seandainya Muawiyah mau menukar saya uh, bertukar dengan uh, mempertukarkan kalian dengan uh, dengan pasukannya ya saya berikan kalian 10 orang dia berikan satu dari pasukannya untukku ini menunjukkan bahwa kecewaan Ali kepada orang-orang Syiah itu sendiri ya mereka adalah orang yang biasa berkhianat nanti akan kita buktikan jadi hakikatnya mereka, menjaga memilih Ali bait itu sebetulnya adalah kebohongan yang nyata dalam kenyataan yang ada. Kemudian, ya, makanya sampai demikian Ali mengatakan, kekecewaannya tak ada orang Syiah. Lalu Ali berkata, ya, Wahai masyarakat Kupa, aku diuji dengan kalian dalam tiga hal dan dua perkara. Tuli tapi memiliki pendengaran. Bisu tapi berbicara. Buta tapi melihat. Nah ini kata Ali, ya. Tuli tapi mendengar. Ya? Bisu tapi berbicara. Ini adalah menunjukkan betapa Ali melihat bahawa mereka itu orang pembangkang. Tidak mau patuh kepada Ali. Al-Anhu. Kemudian, tidak ada yang jujur dalam pertemanan. Ini kata-kata Ali kepada mereka. Dan tidak ada yang setia dalam bahaya. Dia kata, kalau sudah datang bahaya, mereka semua lari. Membiarkan Ali. gitu. Nanti kita lihat ketika bagaimana Hasan Hussein, kemudian Ukel, eh, Umusil Menukil. Celaka kedua tangan kalian Ini perkataan Ali kepada mereka Wahai yang mirip ontah Ya My ontah Jauh dari pengembalanya Setiap aku mengumpulkan dari satu sisi Di satu arah Terpancar di arah yang lain Ini bagaimana Ali sulitnya mengatur mereka Digambarkan oleh Ali Diumpamakan sebagai Yaitu Orang pengembala ontah jadi, di sisi ini dikumpulkan, di sisi sana mencar Kumpulkan di sisi ini, di sini mencar gitu. Jadi, inilah, sikap orang syia digambarkan ini dalam kitab Nahjul Balaghah Yang selama ini dianggap sebagai kitab yang begitu otentik uh, menurut orang-orang syiah. Nah, itu bagaimana pengkhianat mereka terhadap Ali R.A Ali sendiri bagaimana menyatakan kecewaan Ali kepada mereka Nah, Kemudian sebetulnya banyak sekali ungkapan Ali ya ketika Ali mendengar ada orang-orang di Kufah mengatakan bahawa Umar uh, Abu Bakar bahawa Ali lebih afdol dari Abu Bakar Umar Ali bafidatu langsung di, di mimar Kufah mengatakan mafaddalani ala Abi Bakar wa Umar jallatuhu jaldal muftari siapa yang mengatakan aku lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar aku akan cambuk dengan cambukan orang yang sepembohong ini perkataan itu sebetulnya banyak sekali ya karena waktu kita melihat bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan mereka Perkenalkan Syiah terhadap Hasan bin Ali. Hassan bin Ali bagaimana? Ceritanya mereka berkaitan kepada Hasan bin Ali. Itu yang mereka anggap juga sebagai imam mereka yang kedua dari imam mereka yang dua belas. Dikisahkan bahawa Hussein tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah. Berpidato dihadapkan kaum Syiah. Dan mengkhawatirkan penggiatan mereka... Jadi karena Hasan melihat sepak terjang mereka tak bersama ayah kandungnya, bersama ayahnya Ali bin Anhu, maka sebelum berperang Ali betul-betul ingin melihat kejujuran mereka ini, siap berperang betul-betul apa tidak. Maka Hasan ingin memastikan kesetiaan mereka. Akan tapi mereka diam dan tidak menanggapi sama sekali pidato Hasan. Mereka diam saja. Akan tapi sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, ini sambil mereka tidak menanggapi apa yang diinginkan oleh Hassan Rudianto, jadi mereka sama mereka berbicara. Menurut anda apa yang diinginkan oleh dia? Ini maksudnya Hassan ini apa ini sebetulnya makna maksud pernyataannya? Lalu temannya menjawab. Sebenarnya ini selain berbising antara mereka. Ya, menurut kami dia akan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan pemerintahan kepada kepadanya. Jadi orang Syian berbicara sama mereka. Ini apa sebetulnya kesimpulan maksud dia? Pengungkapannya apa ini? dan tamanya menjawab ini saya melihat dia ini berdamai dengan Muawiyah ya demi Allah ia telah kafir ini dalam kitab mereka bukan kitab Allah Sunnah ini mengkafirkan Hasan tersebut kemudian kemudian mereka merobohkan tenda Hasan ya dan mengambil barang-barangnya sampai alas salatnya ya yang didudukinya dan jubah yang ada di pundaknya kemudian saat menunggangi kudanya ya tiba-tiba seorang Bani Asad menarik kekang kudanya saya mengucapkan Allahu Akbar wahai Hasan ayahmu telah musyrik kemudian engkau juga musyrik. Ini ungkapan mereka kepada Hasan dan Husain. Ini buktinya mereka membenci Ali dan membenci Hasan. Kamu telah musyrik ayahmu juga musyrik kata mereka. Ini orang Syiah. Ini disebutkan dalam kitab Syiah bukan kitab al-Sunnah menghikayatkan tentang orang Syiah tidak. Orang Syiah menceritakan bagaimana orang Syiah itu. Ya. Lalu dia mengatakan, lalu orang tersebut membacok Hasan, membacok paha Hasan sehingga pahanya robek lalu dagingnya menjulai setelah itu Hasan dibawa dengan tandu ke kota Madain ini disebutkan dalam kitab Al-Akhdal Hussein, halaman 39 sampai halaman 40 karangan uh, kitab orang Syiah Moro salah satu tokoh Syiah Idris Al-Husaini setelah menyebut kisah di atas ya bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang salat ini Moro orang Syiah ini bahwasan juga pernah ditusuk pada kali yang lain oleh orang Syiah jadi dalam kitabnya ini Uh, dalam kitab yaitu sebutan uh, laqad sya'ani al-husain sya'ani al-husain halaman kitabnya 279 ini juga diakui oleh tokoh Syiah Muhsin al-Amili ya Muhsin al-Amili dia sebutkan berkata tokoh Syiah ini lalu Hasan dibaiat diberi janji kemudian dikhianati. Ini orang Syiah sendiri bercerita dalam kitab mereka ya. Dalam salah seorang dan salah seorang dari penulis Irak menyerangnya dan membacok dengan badik di bagian rusuknya. Ini dalam kitab ini eh uh, Ayanus Syiah. Dalam kitab Ayanus Syiah di halaman 26. Jadi begitu, apakah benar mereka cinta pada Al-Bait? Ya dan ini pernyataan dan isi kitab, kitab Syiah itu adalah tidak benar mereka itu. Mereka men yang dua Ali uh, ter musyrik, Hasan juga musyrik dan Hasan juga mereka bacok dan seterusnya. Ini dalam kitab Syiah sendiri. Silakan baca kisah perkenaan atas Syiah ya, terhadap Hasan dalam kitab Al-Khottal Husain. Ini karang kitab Syiah sendiri halaman 38 sampai 40 karya salah seorang tokoh Syiah yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Ya, di mana ini dalam pula dalam kitab Man Katal Husain halaman 21 sampai halaman 25. Ini bagaimana tentang pembunuhan Hasan. Bagaimana pula Husain yang pada sebelumnya yang mereka bunuh adalah Muslim Munakil. Oh, Muslim Munakil. Ya. Nah, tetapi kita urut Husain dulu. Sebetulnya kisahnya setelah Muslim Munakil. Kenapa? Kena duduk. Kena uh, kita mendudukan yang lebih mulia dulu, yaitu Husain. Sebetulnya Husain Ya, kalau kita ceritakan atau kita gabung cerita keduanya uh, Setelah Hasan terbunuh Mereka ingin mengajak lagi Hussein untuk ke Kufah Ya, dan berdatangkan surat mereka ke Hussein dengan jumlah begitu banyak Hussein pun tidak menggubris Namun selalu datang, bahkan ratusan surat datang kepada Hussein Bahkan sampai ada riwayat menyebutkan seribuan Ribuan Hussein ini sati oleh saudara sini yaitu Muhammad Al-Hanafiyah Nesati ya, oleh saudara sendiri. Kemudian juga nesati oleh Umar dan para sahabat lain. Nesati jangan dia, dia tidak boleh ke kufa, karena akan diperlakukan semanis telah dilakukan terhadap ayah kandungnya dan juga saudara kandungnya. Maka Husain mengutus Muslim menemukel. Muslim menemukel pun sebetulnya memohon kepada Husain untuk tidak dia yang diutus. Dan akhirnya diutus oleh Husain dalam perjalanan dia uh, mem, uh, di di uh, apa, dua orang sebagai penunjuk jalan. Itu mereka kesasar jalan dan matu, mati salah satu dari orang penunjuk jalan ini. Kembali Muslim Nuqail menulis surat kepada Hussein. Untuk dia tidak bisa lanjut ke perjalanan, dia ingin kembali ke Mekah saja. Namun Hussein tetap saja berkeinginan untuk supaya dicek bagaimana kebenaran uh, apa namanya? permintaan orang Kufah ini betul enggak? Coba engkau lihat mereka itu. Benar atau tidak? Setelah sampai di Kufah, nah Muslim Nauqail tinggal di salah seorang rumah orang syiah Lalu mereka berdatangan dan membayat Muslim Nauqail untuk memilih atas nama Baya'at Hussein Akhirnya Muslim Nauqail mengatakan Memang orang-orang syiah telah membayar aku. ya Sampai dikirim surat kepada Hussein Nah di dalam Perjalanan surat itu Muslim Nauqail Itu dikejar oleh penguasa di Kufah waktu itu Dan dia dibiar tinggal sendiri dan terbunuh saat itu Dan orang-orang syiah tidak ada yang membela dia semua lari ke rumah mereka masing-masing Nah ini ceritanya bagaimana terpunuhnya Muslim uh, Muslim Mnu'qail ini Jika kita lihat di sini ya, Sebelum Hussein memenuhi panggilan orang-orang Syiah Untuk datang ke kota Kufah Ia menyuruh saudara sepupunya Muslim Mnu'qail Untuk membuktikan kebenaran janji-janji kaum Syiah Dalam surat mereka yang begitu banyak kepada uh, Hussein Disebutkan dalam referensi Syiah Bahwa Muslim Nukil memiliki harapan baik dalam perjalanan... Eh, tidak memiliki, tidak memiliki harapan baik dalam perjalanan ke kota Kufa. Berdasarkan pengalaman yang dia lihat dari masyarakat kota Kufa terhadap pendirian mereka. Yang berbalik bersama pamannya, Ali bin Abi Talib. Yang juga saudara sepupunya itu Hasan bin Ali. Yang lebih memilih berpisah dengan mereka ya, dengan kematian atau terbunuh. Begitu pula... Pengkhianat mereka taruh anak pamannya, itu Hassan, dan Hussein ia terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan ia telah menjelaskan hal ini kepada Husain. Jadi Muslim Nukail menjelaskan ini kepada Hussein. Tetapi Husain tidak mau membe membebaskannya dari tugas melaksanakan, uh, melaksanakan uh, tugas tersebut. Akhirnya ia tetap berangkat dalam keadaan pesimis. Ya, mengemban tugas tersebut. Kemudian dalam perjalanan Muslim Nukail, kesasar, Kemudian Muslim mengukir kesasar, ya, uh, dan meninggal salah seorang dari petunjuk jalan uh, penunjuk jalannya, dan akhirnya dia apa namanya, Uqail okay, kembali mengirim surat kepada Husain agar ia, bebas, ia dibebaskan untuk melakukan tugas tersebut. Namun Husain tetap menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kufa. Setelah sampai di kota Kufa, masyarakat Kufa berbondong-bondong membayarnya, lalu ia bergu, uh, lalu Waktu itu sebagai gubernur Kufa adalah Nu'man bin Bashir, mengetahui kedatangan Muslim Nukil. Tetapi ia membiarkan kerana menghindari perpecahan. Ini disebutkan dalam kitab Sirah A'imma Isna Asyariyah, Jilid 2, halaman, uh, halaman 57-58. Lalu setelah itu, Muslim Nukil menyurati Hasan radhiyallahu Tentang kesepakatan masyarakat Kufa untuk mentaatinya dan menunggu kedatangannya. Dilukil dari kitab Manqatul Hussein. Ini juga disebutkan dalam kitab lain. Melalui kitab Manqatul Adin Manqatul uh, Man Hussein ini, ini Manqatul Hussein. Namun ketika Hussein sedang dalam perjalanan menuju Kufa, dikagetkan dengan terbunuhnya Muslim Nukel. Di mana masyarakat Kufa tidak membela nya dari pengasuhan Ibn Ziyad, ya, tetapi mereka lari ke rumah masing-masing dan membiarkan ini Muslim Al-Uqayl terbunuh sendirian Ini sebenarnya kitab Mangkatalusen Dalam sirah kitab syiah Yaitu sirah A'imah Isna'asyariah Jilid 2 Halaman 61 Nah ini kisah terbunuhnya Muslim Al-Uqayl Jadi setelah berhadapan berada, dengan uh, pasukan uh, Nuziat Mereka tidak membela Muslim Al-Uqayl Membiarkan dia terbunuh Mereka lari ke rumah mereka sendiri dan menyelamatkan diri masing-masing Ini bukti bahawa mereka bukan orang yang setia untuk membela Ahlul Bayt Nah, lalu bagaimana pula pengatasi terhadap Husain sendiri? Husain sendiri setelah sampai di tengah-tengah mereka, para ulama mengatakan bahawa pasukan Nuziat itu sedikit jumlahnya, mereka ratusan jumlahnya, ratusan ribu jumlahnya, seandainya mereka jangankan menyerang dengan pedang, yaitu meliur saja kata ulama, itu pasukan Nuziat akan kebanjiran, tenggelam gitu. Tapi mereka tidak membela Nuziat ini. Bahkan sebagian mereka ikut membantu Ibn Ziyad, karena takut jika Ibn Ziyad ini menang, mereka akan dihukum. Maka akhirnya mereka membelot, membela Ibn Ziyad. Nah ini begini kekejian pengkhianatan orang Syiah terhadap Al-Bait itu Hussein bin Ali. Anhu. Pengkhianatan Syiah terhadap Al-Bait tidak berhenti pada Ali dan Hasan saja. Tetapi berlanjut pada tokoh-tokoh Al-Bait yang lainnya setelah mereka berdua. Uh, itu di antaranya Husain dan Muslim bin dan generasi-generasi berikutnya secara khusus terhadap penguasa Bani Abbasiyah. Kalau kita tahu Bani Abbasiyah adalah kekuasaan al-bait, tapi yang menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah pengkhianatan Syiah terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah itu keturunan dari Abbas, Abbas adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucunya terhitung sebagai al bait. Setelah meninggalnya Hasan dan Husain, penduduk Kufa berusaha mempengaruhi saudaranya Husain. Ribuan surat mereka kirim pada Husain dan Anhu yang isi menyajikan pembelaan dan ketentuan kepada Husain. Di antara bunyi surat mereka kepada Husain adalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ilah Husain min Ali roda Anhu. Eh, Ilah Husain Ali sallam. Ya, mereka menghakai Ali sallam. Min syiati minal mu'minin wal muslimin. Jadi mereka mengatakan, amma bar faya halafain nasan taziruna ka la royalau mghairak. Jadi ini mengatakan di sini cepatlah Husain. Manusia yang menunggumu tiada mereka punya pilihan selain engkau ini ucapan orang-orang syiah yang begitu manis janjinya kepada Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini juga disebut dalam uh, kitab orang syiah sendiri tarikh uh, al-Yaqubi ya. Pemua uh, karangan uh, uh, apa namanya Al-Mufid uh, dan juga Kashful Ghummah karangan Al-Arbili. -al -al ini dalam kitab Syiah kalau Tarikh al-Yaqubi jilid 2 halaman 241 dan halaman 242. Kemudian uh, Al-Irsad karangan Al-Mufid itu halaman 203. Kemudian Kasful Gummah karangan Al-Arbili yaitu hal ajilid 2 halaman 32. Ini tentang bagaimana uh, kisah pemunung usen pengana Taurat yang tanda uh, Al-Beth yaitu referensi dari orang Syi'at itu sendiri. Nah, kemudian melalui uh, dan juga di sini disebutkan Sebutkan kita-kita referensi A bahwa salah seorang di dalam kitab referensi A sendiri sebutkan bahwa salah seorang saudara Hussein Muhammad bin Ali bin Abi Talib. ini yang terkenal Muhammad Hanafiya, Muhammad bin Ali bin Abi Talib yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hanafiya memberikan nasihat kepada Hussein, ini saudaranya si ayah. Agar ia tidak terpedaya dan percaya dengan isi surat orang-orang Kufah. Apa nasihat uh, saudaranya ini? Ini saudara ini, Al-Bed, ya, Ibn Hanafiyah ini kepada saudaranya Hussein. Ya akhi, inna ahl-kufa, qad arafta gadrahum li'abika li wa'akhika. Wai saudaraku, engkau sudah tahu sendiri bagaimana penyelantan penduduk Kufah terhadap ayahmu dan saudaramu. Wa qad khiftu ayyakuna haluk kahaliman madoh. Aku cemas, aku khawatir dengan jalan kondisimu, dengan keadaanmu seperti juga ini orang yang sebelummu. Ya, orang telah mendulimu, maksudnya jangan-jangan juga kondisimu juga seperti ayahmu dan juga saudaramu. Nah, namun apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan oleh ibnu Hanafi menjadi kenyataan ketika Husain telah berada di tengah-tengah mereka, mereka mengkhianati dan memperlakukannya sebagaimana perlakuan saudara sepupunya, iaitu Muslim Nokel. Mereka ketika datang pasukan Nuziat mereka tidak ambilah, ya, tidak ambilah dengan senjata-senjata mereka. Mereka membiarkan Husain dan anggota keluarganya terbunuh ketika diserang oleh pasukan Nuziat Maka dari itu kebanyakan para ulama baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa yang membunuh Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Berikut ini kita nukilan dari kitab, -kitab Syiah beberapa ungkapan Husain ketika melihat kenyataan yang begitu pahit. Dalam kitab Syiah dinukil bagaimana uh, perkataan Husain sebelum terbunuh ya dalam kitab Syiah disebutkan yaitu pernyataan-pernyataan begitu pahit dia sebutkan oleh Husain. Apa ungkapan Husain dalam kitab Syiah disebutkan? Wa naqattum kalian telah mengkhianati janji kalian. Ya, wa khalaatum bai'ati kalian telah mencabut baiat kalian dari pundak kalian, baiatku dari pundak kalian. Fa la umri mimma hiya alakum binakin bin binqin kata Husain demi Allah, ya. Ini bukan hal yang perlu diingkari dari kalian. Sudah biasa kalian lakukan ini maksudnya begitu. Laqattafa'altu muha bi abi wa akhi Sungguh kalian telah melakukan hal seperti ini terhadap ayahku dan saudaraku. Wa ibnu ammi muslim dan anak pamanku muslim nukel. Ya, wal maghrur ma'al tarabikum. Orang yang tertipu adalah orang yang memang kalian yang orang yang disebut orang benar-benar tertipu adalah orang yang tertipu oleh kalian. Ini ungkapan Husain ya di dalam kitab Shia sendiri. Ya, Bawa bukti bahawa mereka berkian kepada Husain tersebut. Kemudian dalam kesempatan dalam kesempatan lain Husain berkata. Dan ini dalam kitab Syiah juga, bukan dari kitab al-Sunnah ya. Enahulah akafuni wahabi kutub al-Kufa wom qatili. Ini Husain sendiri menuduh bahawa mereka yang munusin. Dan kitab Syiah disebutkan sesungguhnya mereka menakuti aku. Dan ini surat-surat penduduk Kufa. Ini surat-surat Kufa yang menawarkan supaya Husain datang ke ke Kufa. Dan merekalah pembunuhku. Ya, ini disebutkan dalam kitab uh, yaitu uh, mangkutah Husain. Ya. Karangan uh, Mukrad ini juga Husain berdoa dalam ungkapannya juga disebut dalam kitab uh, Muntahal Amal ya. Muntahal Amal jilid 1 halaman 535. Apa bunyi doa Husain? Allahumma ini Allahummahkum bainana wa baina qaumin da'una allanzuruna faqataluna. Ini doa Husain. Ya Allah berikanlah keputusan di antara kami dan kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar mereka membela kami lalu mereka membunuh kami. Jadi apa namanya prediksi atau anggapan orang Syiah bunuh Husain itu bukan dari referensi al-Sunnah, semata, tapi dalam buku-buku Syiah tersendiri pun dinyatakan bagaimana Husain sendiri telah menganggap bahwa pembunuh dia adalah orang-orang kufa, orang-orang Syiah kufa. Syarlatan khas Syiah, Kazim al Ihsai. An Najib mengatakan sesungguhnya jumlah ini orang Syam ya sesungguhnya jumlah pasukan yang, mem, yang memerangi Hussein berjumlah 300,000 orang semuanya penduduk Kufah. Ini orang Syam mengatakan bahwa yang bunuh Syam itu adalah orang Kufah sendiri 300,000 tidak ada satu pun orang pun dari mereka orang Syam orang Hijaz, orang India, orang Pakistan, orang Sudan, orang Mesir dan tipe orang Afrika akan tetapi semua mereka dari penduduk Kufah yang terhimpun dari berbagai suku. Jadi yang memenuhun Hussein itu adalah orang Kufah sendiri ini referensi orang Syiah sendiri menyebutkan, ya. Nah, dan ini kita nukil dari berapa referensi kitab Syiah yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini pandangan kita Syiah terhadap Ahlul Bait mulai dari Ali bin Anhu Hasan, Radu Anhu, Hussein, Dan juga uh, Muslim Nukil Kau Muslim, Fahra Pemirsa Yang rahmati Allah SWT Dan ini kita harus bicara secara fakta Itulah fakta yang ada dalam sejarah Baik yang diterangkan dalam kitab Al-Sunnah Maupun dalam kitab Syiah sendiri Nah, kemudian Berikutnya uh, Peran Tokoh Syiah, Ibnu Akwami Ini pengkhianatan dari masa ke masa ya Nah, berlanjut dari kita bicara tadi yang meruntuhkan, menghancurkan uh, kerajaan Bani Amasyah, yang itu adalah sebetulnya uh, kekuasaan Alul Bet, karena dia keturunan dari Abbas, Abdullah bin Abbas. ya. Abbas adalah paman Nabi dan anak-anak dianggap sebagai Alul Bet. Nah, Ibn Al-Qamim ini, yaitu dikenal dengan Nasruddin Tusi juga, dua orang tokoh syiah, yang dalam penjatuhan kekuasaan Bani Amasyah dan kehancuran kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Para ahli sallallam mengisahkan tentang bagaimana pengkhianatan dua tokoh Syiah ini dan akibat buruk yang timbulkan oleh pengkhianat mereka, uh, oleh pengkhianatan mereka. Dua orang ini memiliki tipu muslihat yang begitu keji dalam sejarah umat Islam. Mungkin iblis pun geleng-geleng kepala melihat perbuatan mereka. Betapa tidak? Ratusan ribu jiwa melayang, kekayaan ilmiah para ulama Islam sirna dibakar dan dibuang ke sungai Tigris dan Efrat. Ya. Harta benda seluruh di kota Baghdad dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Semua ini buah dari uh, buah buah dari uh, sebuah pengkhianatan dilakukan oleh tokoh Syiah, ya oleh Syiah yang kita sebutkan tadi, yaitu Nasr tusi dan Emir uh, al-Kamil. oleh para ahli sejarah, kota Baghdad banjir kerana darah yang ditumpahkan oleh pasukan Mongol. Air sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam selama seminggu kerana tinta kitab-kitab ulama yang dibuang ke dalamnya. Bahkan diceritakan pasukan kuda Mongol menyeberang di atas buku-buku ulama yang dibuang ke sungai ini eh, sungai Tigris tersebut. Para sejarah berbeda pendapat tentang jumlah korban pembunuhan yang terjadi saat itu. Ada yang mengatakan 8, 800 ribu orang dan ada pula yang berpendapat 1 juta orang. Ini ringkas sejarah ini dalam sejarah disebutkan, Imam Al-Kamhi diangkat menjadi perdana menteri. Ya kemudian dia memberikan sebuah eh, kelicikan. Karena waktu itu dia beri masuk kepada raja, kondisi keuangan negara sangat minim, kurang gitu ya. Minim sekarang pendapatan negara, maka lebih baik kita pecat ini semua tentara-tentara ini. Sehingga tinggallah pasukannya begitu sedikit. Sebetulnya pasukan muslimin tentara yang saat itu besar sebetulnya, mampu menghadapi tentara Mongol. Tapi sangat licik sekali dia beralasan ekonomi negara. Ya, kemudian dia beralasan ekonomi negara, dia katakan, bagaimana kalau kita pecat Tentara-tentara. Dipecatlah tentara-tentara. Lalu datang bangsa Mongol. Dan sebetulnya dia sudah bermain mata. Sudah ada perjanjian-perjanjian tentu sebelum dengan Nasirul Tusi dan Ibnu Al-Qa'ami. Nah ketika datang penelitian menyerang. Itu dia baikkan tipu muslihat yang kedua. Dia katakan bahawa e, Raja Tatar ini siap untuk bernego dan mediasi. Dengan Raja Islam. Dengan maksudnya khalifah. Kata Ibnu Al-Qa'ami dan menawarkan. Tapi mereka berada di luar kota Baghdad Oleh sebut itu sebaiknya engkau keluar Bersama tokoh-tokoh muslim Tokoh-tokoh islam dan penguasa-penguasa Ini orang-orang pejabat yang di, di pemerintahan Untuk datang kepada mereka Membuat sebuah perjanjian Ini taktik yang dia pakai oleh Untuk membunuh Khalifah Waktu itu di sebuah pertama ada sekitar 600-700 Dari kaum muslimin keluar Dari tokoh-tokoh islam yang terkemuka Dari ulamanya, dari ahli politiknya Ekonominya begitu ya Menteri-menteri yang lainnya keluar tetapi saat sudah keluar di kota Baghdad, mau memasuki tendanya uh, Mongol, ini Raja Mongol, itu Tatar, itu uh, Hulakokan. Uh, yang diisikan langsung bertemu dengan Raja itu hanyalah 17 orang. Raja, 17 orang dulu. Kemudian, 17 orang masuk sampai di dalam, bertemu dengan tendanya, dalam tenda itu, satu persatu dibunuh. Kemudian masuk lagi regu berikutnya, jadi enggak sekaligus. Jadi mereka itu dibunuh per kelompok-kelompok. Habis yang 700 ini. Ini kericikan dan begitu penghinaan yang hina dilakukan oleh Ibn al dan Ibn Nasir ini terhadap khalifah kaum muslimin pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Khomeini pemimpin revolusi Iran, Syiah, ya. revolusi Iran Syiah ini. Dalam satu bukunya memberikan avestrasi yang tinggi terhadap pengkhianatan tersebut. Dia nilai. Dia katakan, Khomeini mengatakan, Haram bagi syia untuk berkhianat dalam masalah politik. Kecuali bisa berbuat sebuah dilakukan oleh Ibn Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Sebagai pelawan yang dianggap oleh syia. Ini disebutkan di sini oleh dia. Uh, dia puji ya. Di antara katakan. Uh, komini mengatakan kalau kata dia bertahkiah tidak boleh kalau akan masuk dalam kekuasaan, kecuali kalian masuk dalam kekuasaan, yaitu memiliki andil sebenarnya yang dilakukan oleh Ibn al -Qami. Maka oleh sebab itu, orang-orang Syiah dimanapun, ketika berada di kekuasaan, biasanya mereka uh, akan berlalitas bukan kepada kekuasaan yang ada, tapi adalah kepada, uh, yaitu pimpinan teringgi mereka di Iran. Dan banyak sebetulnya, uh, nah ini, kata Al-Qamini dalam kitabnya, Al-hukuma Islamiyah, apa kata Khomeini? Wa idza kana dhurufut taqiyah tulzim dan minna bidukhul fi rikab salatin, kata Khomeini dalam kitabnya, al-hukuma Islamiyah, apabila kondisi taqiyah mewajibkan kita atau mewajibkan seseorang di antara kita masuk ke dalam kekuasaan, fa yajibul imtina'. Kata Khomeini tidak boleh. Ya? Yajibul imtina' anzalik. Hatta law ada ila antimna ila qatli sekalipun ya penolakan itu harus membuat dia terbunuh atau membuat dia dibunuh illa kecuali ayakun fi dukhuli shikli kecuali masuknya ke dalam kuasanya itu berpura-pura ya ini nasrul hakiki lil islam untuk membantu islam secara hakiki maksudnya islam sini islam syiah ya wal muslimin atau muslimin maksudnya orang syiah mislu dukhul al ali ibnu yaqtin ali ibnu yaqtin ini adalah dan e, yaitu Ibn Al Qami tadi Wan Asyru Dintusi rahimahumullah katanya, ya di, di, didoakan oleh dia. Jadi kecuali dia masuk ke dalam kekuasa itu untuk mela ajaran Syiah, ingin berindia apa namanya memberikan kontribusi yang besar untuk ajaran Syiah. Ya sebenarnya dilakukan oleh apa kata komen ini sebenarnya dilakukan oleh Ibn Al Qami dan Nasiruddin Tusi ini apresiasi yang tinggi diberikan oleh Al-Qamini kepada perbuatan yang penyandang dilakukan oleh Nasir Nuntusi Al-Qamini. Nah, itu sedikit tadi tentang sejarah bagaimana yang berlalu dilakukan Syiah. Bagaimana pula dengan masa-masa terakhir ini? Kita lihat bagaimana keadaan kaum Muslimin Syiah al di Iran. Ya. Sekarang kalau Syiah ingin mengatakan, di bumi bumi al, al jamaah kita harus berdamai, kita harus bersaudara, kita harus toleransi. Kita katakan, "Sebelum kamu bicara itu, tolong bangunkan satu masjid Ahlussunnah di kota Baghdad, di kota Tehran." Satu saja permintaan kita. Tolong bangunkan satu. Ya. Bagaimana kondisi Ahlussunnah di Iran? Ya, ini ada kitab Ahwal Ahlussunnah fil Iran. Setelah revolusi Syiah tahun 1979, Berhasil di Iran ya, Yang dimotori oleh Khomeini Mereka melakukan gerakan pensyiaan terhadap orang-orang sunnah Yang ada di Iran Dengan cara paksa Jika tidak, maka nyawa mereka adalah tawarannya Tidak sedikit dari kalangan sunnah yang ditangkap Lalu dijebloskan ke dalam bui Mereka disiksa dan diintimidasi Bahkan banyak yang dibunuh Target yang paling utama adalah tokoh-tokoh dari kalangan pendidik dan ulama Ini yang utama mereka cari Ada pun bagian dari kalangan tokoh uh, politik yang pindah akidah, ya, yang siap untuk pindah akidah dengan tawaran harta dan kedudukan, ya, uh, itu tidak masalah bagi mereka. Yang mereka tawarkan, kalau mau pindah ke akidah Syiah, mereka diberi kedudukan, diberi jabatan. Kemudian, namun tidak sedikit pula dari tokoh politik Al-Sunah yang diculik dan dibunuh di abad milenium yang menjadi kebebasan hak asasi manusia sejak simbol kehidupan ini. Abad sekarang menjadi simbol manusia adalah itu hak asasi manusia. Tapi bagaimana dengan ahli sunnah di Iran? Pernahkah kena mendengar hak asasi manusia? Ya. Kalau seandainya, pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia itu adalah apa yang diperkenalkan oleh Iran terhadap ahli sunnah wal-jamaah. Namun tidak sedikit pula dari togan ini. Kita di abad milenium sebagai, apa namanya, lambangnya adalah, yang dieluh oleh orang barat dan dimanapun sekarang di dunia adalah, yaitu hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan ahli sunnah? Ya? Namun bagi ahli sunnah di Iran... Hal ini tidak pernah tercium, apalagi merasakannya. Ya, kebebasan, beragama, berpendapat, beribadah, dan seterusnya. Siapa saja yang pergi ke Tehran, ibu kota Iran, sekarang ini tidak akan pernah menemukan Masjid Al-Sunnah. Apalagi bicara lembaga-lembaga lain seperti perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, seperti yang tidak. Abah kan paut sekalipun. Al-Sunnah tidak punya di sana. Bila pula jika antum mencoba para pejabat tinggi di Iran, melihat pejabat tinggi di Iran, ya, akan tidak pernah menemukan seorang pun di al Sunnah. Boro-boro jadi pejabat tinggi, mungkin jadi pegawai rendahan aja enggak ada. Ya, oleh sebab itu, ini toleransi yang selama ini di, dikatakan mereka bertoleransi dengan al Sunnah. Jadi ikhwan jangan tertipu, para kaum muslimin jangan tertipu. Para Misa dan para pendengar yang iman Ta'ala jangan tertipu dengan gagasan mereka kita harus berdamai, harus bersaudara. Ya, itu ketika mereka berada di tengah-tengah alutsuna yang yang lebih mayoritas. Bahkan bukan kalau sudah mereka jangankan mayoritas mereka, jumlah yang banyak saja mereka seperti di Bahrain, di Kuwait, ya itu mereka melakukan tindakan-tindakan kudeta, ya mengikuti tindak-tindak petupahan darah. Berikut ini kita sebut berbagai ya ini apa namanya Beragai... taktik gaya syiah dalam mensiakan alutsuna di Iran. Nah bagaimana? cara-cara mereka apa namanya mensyiahkan alusuna di Iran. Apa metode-metode mereka pakai? Pertama, membayar sebagian ulama alusuna untuk membela keyakinan Syiah dan men dan menyebarkan kebingungan kepada orang awam alusuna tentang ajaran Syiah, sama juga yang terjadi di negara kita pada dewasa ini. Jadi pertama mereka adalah membayar tokoh-tokoh alusuna ya, agar berlembut sedikit kepada Syiah. Menggabur mengaburkan akidah Syiah di tengah alusuna. Oh enggak itu hanya beda-beda uh, sedikit saja beda furok saja ya tidak beda akidah kita dengan syiah. ya ini cara mereka dipakai di Iran dan ini dipraktikkan di negara kita ya membayar sebagian ulama al-sunnah untuk membelah keyakinan syiah. jadi negara kita kalah yang membelah keyakinan syiah. ya kemudian juga memberi kebimbangan kebingungan kepada orang awam ya ya orang-orang al-sunnah ya tentang ajaran syiah. ya ini yang sedang dilakukan di Indonesia. Nah ini harus kita waspadai. Kemudian kedua, memaksa Ahlussunnah untuk berubah memaksa Ahlussunnah untuk merubah nama-nama sekolah mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Jadi di Iran itu bagaimana mereka untuk mensyiahkan Ahlussunnah, semua sekolah-sekolah yang biasa dengan nama-nama sahabat, dengan nama Ahlussunnah, itu dirubah dengan nama-nama yang populer dalam mazhab Syiah. Yang ketiga, bagaimana mereka di Iran itu memaksa Ahlussunnah untuk pindah ke atau bagaimana eh uh, taktik mereka menyiakkan alus sunnah memaksa alus sunnah untuk merubah nama-nama masjid mereka dengan nama-nama yang popular di kalangan Syiah. Masjid-masjid alus sunnah itu dirubah namanya dengan nama-nama yang sesuai dengan nama yang popular di orang Syiah. Yang keempat, memaksa alus sunnah untuk merubah nama-nama kota dan desa mereka dengan nama-nama yang popular di kalangan Syiah. Nama-nama kota, nama-nama jalan, nama-nama desa itu dirubah dengan nama-nama uh, yang sesuai dengan uh, mazhab Syiah atau yang populer di kalang, dalam mazhab Syiah. Kemudian juga membangun proyek pembangunan perumahan orang Syiah di tengah perkampungan orang Sunnah. Jadi perkampungan orang Sunnah itu mereka apa namanya? mereka cetak dan mereka bangun situ perumahan-perumahan orang Syiah untuk mem syiakan masyarakat di sekitar. Itu teori mereka, bikin perumahan orang Syiah di perkampungan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima adalah cara mereka lagi menulis nama-nama imam Syiah yang 12 di rumah-rumah dan di toko-toko alus sunnah begitu pula pada surat-surat resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, SIM, buku-buku pelajaran dan ijazah serta surat-surat resmi lainnya. Itu mereka lakukan. Ditulis nama imam yang 12 yaitu di buku-buku pelajaran, di KTP ya, di kartu keluarga, di SIM ya, di ijazah dan seterusnya. Di pokoknya di lembaga-lembaga resmi itu di di, di, di apa surat-surat resmi. Kemudian, ya, yang kelima adalah menculik tokoh-tokoh alusunnah atau siapa yang menentang peraturan penguasa Syiah dengan cara membuat fitnah, dituduh wahabi atau dituduh menjadi mata-mata penguasa Irak. Jika ya, kalau dulu masih antara Syiah antara Irak dan Iran masih seteru, itu mudah saja mereka kalau ingin membunuh tokoh-tokoh alusunnah itu mereka tuduh ini mata-mata Irak dibunuh atau mereka tuduh ini wahabi dibunuh, ya. Itu tujuan mereka. Dan ini, isu ini. Mulai yang menyebarkan sekerhangannya isu wahabi Indonesia adalah orang syiah. Ya. Kalau kita tahu. Ini, isu ini biasa mereka pakai waktu di Iran. Untuk menghabis ulama syiah. Dengan dua bentuk. I dituduh dituduh mata-mata. Uh, apa namanya. Irak. Kekuasaan Irak. Atau dituduh sebagai wahabi. Itu mereka bunuh. Nah, itu alasan membunuh bagi mereka. Kemudian. Ya. Yang ketujuh memperdagangkan narkoba atau obat terlarang dengan sejenisnya di tengah perkampungan alus sunawal jemaah. Jadi dalam merusak alus sunawal jemaah, yaitu perkampungan alus sunawal itu dibebaskan narkoba oleh mereka. Ya, Dan untuk kita ketahui di bangsa ini, klik sekarang internet narkoba Iran. Lihat, berapa orang Iran tertangkap di Indonesia menyeluruhkan narkoba. Ya, kaum muslimin biar tahu apa sebetulnya. Apakah mereka sebagai, coba lihat, datang ke Indonesia, mereka sebetulnya ingin merusak pemuda pemuda al-usunan Jemaah Sehingga mereka menyuduhkan narkoba ke Indonesia. Silakan buktikan di internet sekarang, ya narkoba Iran, beberapa orang orang Iran yang telah tertangkap menyuduhkan narkoba yang begitu banyak ke Indonesia. Kemudian di musim haji juga, biasanya, imamah, gulung-gulungan yang besar itu, itu dibagikan dijual di ketika mereka umrah ketika berhaji itu biasanya isi dengan diisi oleh mereka dengan narkoba dan lalu di, dijual uh, atau dibagikan kepada orang-orang Ahlussunnah di di tanah suci di pengaruh pemuda-pemuda Saudi. Dan ini terjadi, ya. Nah, ini para kaum muslimin di antara yang perlu kita waspadai. Jadi di Iran itu mereka biasanya membebaskan perdagangan narkoba di kampung-kampungan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Uh, Kedelapan adalah Melarang orang Al-Sunnah untuk membangun masjid Dalam buku Ahwal Al-Sunnah Iran Yang tulis oleh salah seorang Al-Sunnah Mengenai kondisi Al-Sunnah Iran itu Pernah satu kali uh, Orang Al-Sunnah setelah mengumpulkan uang Untuk membangun masjid di kota uh, Apa namanya, kota Tehran Di kota Tehran itu Dan akhirnya uang itu diambil oleh penguasa Dan diambil dan mereka tidak boleh membangun masjid Maka sampai detik ini Ya di saja atau di Roma saja di negara-negara kafir, bisa membangun masjid untuk alusunah jamaah. Tapi di Taharah satu-satunya kota di dunia yang tidak ada masjid untuk alusunah jamaah. Kemudian uh, juga yang kesembilan menyiksa tahan alusuna dengan segala, segala macam bentuk sisaan yang mengerikan, ya, yang sangat sadis dan seterusnya. Kemudian juga memperkosa wanita alusuna kepada dalam tahanan mereka. Ini waktu awal-awal mereka baru uh, melakukan, apa namanya, uh, revolusi mereka. Kemudian, mempengaruhi orang Al-Sunnah untuk masuk syiah dengan memberikan uang atau kedudukan. Yang kedua belas, mempengaruhi pemuda Al-Sunnah untuk menikah dengan wanita undang syiah yang sudah dilatih, bagaimana mempengaruhi suaminya dan menamakan anak mereka dengan nama populer dari kalangan mazhab syiah. Jadi, uh, di dalam buku uh, Ahwah Al-Sunnah ke Iran disebutkan, itu cara mereka Ada mahasiswi atau wanita-wanita sudah dilatih Bagaimana menguasai suami Kemudian nanti datang ke daerah-daerah pinggiran Ya daerah-daerah miskin, alusuna Ditawarkan untuk nikah Dengan gadis-gadis itu Dengan syarat nanti yang berhak memberi nama anak adalah sang ibu Nah nama anak itu akan diberi nama dengan anak yang tengah-tengah tokoh, tokoh syiah Kemudian Ehm uh, Yang ke-13, merubah kurikulum pendidikan sesuai dengan ajar syiah. Ya, kurikulum pendidikan jelas mereka merubah sesuai dengan syiah. Mutlak itu, pasti mereka lakukan. Kemudian, ke-14, membuat makan adu domba sama al-sunnah. Nah, bagaimana adu domba sama al-sunnah? Disebutkan dalam kitab Ahal Sunnah Fikiran itu, yaitu mereka menyerahkan kepada al-sunnah ya, untuk mengamankan daerah mereka sendiri. Diberi senjata, tetapi tidak digaji. Tentu yang ini pasukan yang ditugas untuk menjaga ini tentu harus memungut-mungutan liar. Kalau begini jadinya tentu akan terjadi kekacauan. Mereka membiarkan. Aduh domba seperti itu. Jadi mereka membentuk semacam ini uh, dengan cara membentuk pasukan pengaman di komunitas alusuna. Ya, dan diberi senjata, akad, tapi mereka tidak digaji. Sehingga pasukan pengaman tersebut memungut bayaran dengan cara liar barangkali negara kita sedang berjalan seperti ini, seperti mengadu domba antara Aswaja dengan Salafi ya. yang lebih sengin itu sebetulnya kalau dilihat, baik secara internasional sekarang hasan sekaf yang ada di Urdun ya, ada beberapa tokoh-tokoh syiah lainnya eh, Ramadan Buti yang sebelumnya, yang sudah meninggal ya. itu banyak dirujukan oleh Aswaja di Indonesia, buku-bukunya dan itu banyak data-data falsu -data yang itu mereka pakai Lalu Aswaja ya mengatakan Salafi macam-macam tuduhan macam-macam yang referensi mereka pada orang Syiah. Ya. Nah, sekarang ini di Indonesia ingin mengadu domba antara Aswaja dengan orang Salafi. Nah, ini dilakukan oleh mereka kalau di Iran saya tanya mereka Kampung Alusuna dijaga Alusuna sendiri diberi senjata para pasukan pengaman tapi tidak diberi gaji. Lalu mereka memungut ke sana sini akhirnya selalu kacau lah perkampungan Alusuna itu. Yang ke-15 menolak dan mempersulit pengungsi Afghanistan yang Ahlussunnah. Ketika Afghanistan masih perang dengan Rusia, itu kan ada nanti ee uh, orang Afghanistan datang untuk mengungsi ke Iran, itu ditolak kalau Ahlussunnah atau dipersulit. Tapi kalau yang Syiah dari Afghanistan itu mereka terima dan ditempatkan di perkampungan Ahlussunnah di Iran. Nah, ini cara-cara mereka uh, bagaimana apa namanya? Uh, dalam mensyiahkan orang-orang yang uh, Ahlussunnah di Iran. Ya? Dan semua perciwa di atas dijelaskan dalam buku Ahwal Al-Sunnah di Iran. Ya bagaimana kondisi Al-Sunnah di Iran. Karangan Abdullah Muhammad Al-Gharib. Ini kerana dia tidak mau menyebutkan namanya secara jelas. kena pasti akan dibunuh begitu. Maka silakan jika ada di situ mungkin ada bagaimana Al-Sunnah di Iran. Filmnya atau fotonya. Silakan. Nah ini adalah penggantungan alu sungadi awal jamaah di Iran dengan tujuan bahagia. Kau Muslimi bisa melihat ya apa hakik sebetulnya Syiah terhadap al-Sunnah. Baik, kemudian kejahatan Syiah terhadap jemaah Haji di kota Mekah berkali-kali Syiah melakukan ya perancangan pengemuman di kota Mekah. Dan ini orang tidak membaca sejarah ini seakan-akan ini sebagai tokoh politik buta dengan ini, bahkan sebagian tokoh Islam Mengelakangkan me sejarah kenyataan yang ada ini, ya. Jika kita lihat sepatutnya syiah terhadap si kaum Muslimin jauh lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak pernah berencana membikin bakar untuk meledakkan kota Mekah. Ya? Orang Yahudi menghargai syiar syiar Islam, akan tetapi orang syiah rohvido berbuat kerusakan dan merencanakan pembunuhan masal ya, terhadap kaum Muslimin di kota suci. Dan di bulan yang agung yaitu bulan Haji, berulang kali orang syiah merencanakan melakukan perbuatan keji di kota Mekah pada saat musim Haji. Pernah pada tahun 1986, satu pesawat, satu kuantar jemaah Haji Iran, menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka masing-masing. Dalam tas mereka masing-masing, ya. Bahan peledak tersebut diantara, diletakkan di antara dua papan sebagai alas tas mereka, ya. Taruh di bawah sekali, ya. Kemudian, uh, papan tersebut dijadikan sebagai alas bagian bawah tas mereka. Setelah, di, uh, setelah dikumpulkan, ya. Dan di TNP rupanya bahan peledak memiliki daya tinggi. Ya, ada peledak yang begitu tinggi. Barat keseluruhan yang telah dikumpulkan di semua atas jemaah haji itu 51 kilogram. Nah, ini pada tahun 1986. Apakah ini rencana seorang muslim ingin meredakan di kota Mekah? meledakkan kota Mekah, orang yang sedang melaksanakan haji. Jemaah haji Iran membawa bahan peledak ke kota Mekah. Ini saya ingin bertanya kepada orang-orang yang pernah mendapat informasi ini apa pandangan anda terhadap Iran? Apa pandangan anda terhadap Syiah? Pada tahun 1187 mereka tidak cukup puas, kena tertangkap. Pada tahun 1186 orang Syiah berbuat kekacauan di kota mereka dengan jumlah korban seluruhnya 402 orang. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, ya. Kemudian, dan menutup jalan yang menuju ke Masjid Haram Sehingga kaum muslimin yang berada di Masjid Haram tidak bisa pulang ke hotel Orang-orang yang orang muslim yang ada di hotel tidak bisa untuk melaksanakan ibadah tawaf sa'i di Masjid Haram Sehingga kaum muslimin yang berada di masjid Haram ini Terjadilah uh, Jadi, dalam demonstrasi tersebut Mereka telah mempersenjatai diri mereka dengan berbagai benda tajam Ini punya rentan untuk membunuh pembunuhan massal juga Percuat terowongan Muaysim. Kita kenal terowongan Muaysim, siapa meledakkannya? Adalah Syiah dari Kuwait. Ya. Kemudian mereka yang melepaskan gas beracun di terowongan Muaysim. Ya. Dan berapa kali juga mereka pernah meledakkan di Kota Mekah orang Syiah ini. Ya, silakan mungkin ada filmnya ya. Silakan diputar. Nah, ini di Yaman, bukan Yang di Mecca Ini Yaman ini, Damaj Yang di Mecca yang bawa bahan peledak Dan juga yang uh, Foto senjata-senjata yang mereka gunakan Ini yang tahun 1887 Ini yang tahun yang sebelahnya tahun 1100 uh, nah, lagi. Yang tahun 1986 yang bahan peledak. Dan dulu sebelum yang tahun 1987 coba lihat.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 Makluk, حيث يقوم رجال الجمارك بفحص امتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد. المهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخول البلاد. عند وصول العفش الإيراني قادت التفتيش. Abis? Hah? Tapi sebetulnya ada uji cobanya juga ada. Tingkat. Ah ini. Dan bagaimana bahan peledak itu? 50 Suaranya? فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين لو استخدمنا واحد كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث آثر تدميري في هذه السيارة وسوف تخلف وفيات بما يعاد النسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرًا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة. Itu silakan pemeriksa lihat bagaimana daya ledaknya, bagaimana sisa dari dua mobil yang tadi diledakkan tidak ada satupun kelihatan. Itu daya ledak yang 51 gram diseludupkan oleh jemaah haji Iran pada tahun 1996. Alkemia adalah tentang mazhabnya malhijaj, le Iraniin ia 51 kilo gram min mada sefur ay hadhih mada. Hari-kemia, luar terma istudamha binafah atau justru di-meshagar kajustru rami-jamarat, kain hari sebut khalif asar-tedmiiri agai jeda, waha-za laha waha-za asar-tedmiiri agai jeda sebut khalif bahaya bilmiat. Baik, yang sebelahnya tentang remontasi jamaah pada tahun seribu sembilan حجاج الايرانيين عبوا الا ان يعكروا صفو هذا الامن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد الطاهرة فقام هؤلاء المخربون باعمال غوائية ومظاهرات صاخبة فراح ضحيتها عدد من حجاج بيت الله الحرام ورجال الامن السعودي والمواطنين هذا وقد صدر عن وزارة الداخلية مساء السابع من شهر ذي الحج عام 1407 هجرية البيان التالي استكمالا لما اعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول احداث المسيرة الايرانية واضاحا لمزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والاعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الايرانيون بعد عصر يوم الجمعة الموافق للسادس من ذي الحجة عام 1407 هجرية في ساحة المسجد الحرام تعلن وزارة الداخلية ما يلي اولا قامت تجمعات من الحجاج الايرانيين بتشكيل مسيرة صاخبة اشاعة الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله وعوصدت منافذ الطرقات وعرقلت مسالك المرور وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق الى مصالحهم وشؤونهم كما افسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام Dalam kejadian ini wafat sekitar 402 orang yang menjadikan. Dan coba lihat foto-foto senjata yang dikumpulkan Ada tidak? Antum punya tidak? Seperti ini Ini adalah senjata-senjata dari macam bentuk pedang Yang mereka bawa waktu demonstrasi Bisa dilihat? Antum tidak punya fotonya ah? Ini senjata-senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi Dengan macam bentuk senjata gunting kuku yang begitu jutaan banyaknya ya Bentuk-bentuk yang mereka bawa begitu banyak sekali. Nah ini jatasha awal waktu demonstrasi yang mereka bawa. Nah. Ya ini yang sudah ada di layar dilihat sudah ada di layar. Nah itu bentuk-bentuk senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi itu dalam perencanaan mereka akan melakukan sebuah pembunuhan masal terhadap jemaah haji. Dan masih banyak sebetulnya. Ya uh, bagaimana uh, kejadian-kejadian si di kota Madinah pada tahun 2010. Mereka melakukan demonstrasi dekat kuburan Nabi Bakir dan bahkan dalam demonstrasi 2010 itu mereka e, apa namanya e, menggali kuburan sebagian sahabat demi untuk mereka siksa dan seterusnya. Ini di kota Madinah. Kemudian juga di e, kejahatan Syiah di secara di kota Saudi yang lainnya terutama di kota yang berbatasan dengan Irak yaitu dan e, apa nyamah Yaman yaitu pada tahun 2000, eh, 1218 hijriah mereka melakukan demonstrasi dekat e, apa namanya. Mereka pada tahun 1218 Hijriya Salah seorang orang Syia membunuh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ya, Saat salat asar di Masjid Diriyah Jadi membunuh Raja Saudi waktu itu Kemudian semenjak tahun 400 Hijriya Berkali-kali orang Syia berusaha melakukan kudeta Dan kekacauan di kota Qatif, Jizan dan seterusnya Pada tahun 1406 Hijriya Iran merencanakan pengobohan Kaabah dengan menyedudungkan bahan peledak dalam setiap tas jemaah haji. Ini tadi saya sebutkan. Pada tahun 1400, ya, 1409 Hijri, ya, Syia Qaid bekerjasama dengan salah seorang syi'ah dari Saudi melakukan pengobohan di kota Mekah. Bahan peledak tersebut disediakan oleh kedutaan Iran di Kuwait. Jadi resmi ini adalah pekerjaan negara, bukan uh, hanya perbuatan uh, uh, mazhab perorangan dari dari uh, mazhab Syiah tidak. Ini adalah sebetulnya misi negara mereka. Jadi kemudian ini diberikan oleh kedutaan Kuwait kepada pelaku kejadian ini telah memenangkan korban yang tidak sedikit pula dari jemaah Haji maupun penduduk Saudi Arabia. Akan tapi orang-orang Syiah menganggap pelaku para pejuang, iaitu eh, pelaku peledak itu sebagai para pejuang. Sebetulnya ada foto-fotonya Barangkali ikhwan uh, para yang ini tidak memiliki Mungkin atau mencarinya agak susah Memakan waktu Kemudian uh, Pada tahun uh, dua, Tanggal 25 6 Juni 1996 Pazukan Hizbullah dari Kotib Meledakan bom di salah satu komplek perumahan Di kota Khobar di kota Saudi Kemudian Kemudian uh, pada tahun yang sama, pada tahun, uh, nih, pada tahun 2009 kemarin, kelompok Syiah Yaman, Hau Siin, yang meng, membunuh Al-Sunnah, yang memerai Al-Sunnah di daerah Damaj, iaitu menyerang daerah perbatasan Saudi. Dalam peristiwa ini, mereka menyerang beberapa desa di perbatasan Saudi. Dan di dalam peristiwa ini, uh, ketika kami berbincang-bincang dengan orang Saudi yang... Mengikuti kejadian ini, kata mereka, waktu pengamanan ini, orang-orang Syia yang ada di Saudi justru yang ada dalam pasukan itu menembaki pasukan Saudi yang melawan Syia Houthi'in yang datang menyerang. Dan setelah itu baru mereka waspada. Jadi ini penyayatan selalu mereka lakukan dari masa ke masa. Itu di daerah Saudi. Kalau di negara lain, di Banan, Palestina, yaitu pada tahun 1158 orang Syia Lebanon menyerang permukiman pengungsi Palestina. Kemudian, banyak sebetulnya daerah lain kerana mengingat waktu, ya netasyah terhadap sunnah di Lebanon di Palestina dan seterusnya ini tidak bisa kita paparkan Syiah pada tahun 1175 Syiah membuat satu pasukan yang mensebut nama Al Amal yang kemudian berganti nama dengan Hezbollah Lebanon nah ini telah melakukan berbagai penindasan terhadap sunnah di Lebanon di antaranya pada tahun 1985 organisasi menggerakkan Syiah eh, organisasi gerakan Syiah ini ya, tinggal di selatan Lemang untuk menyerang ibu kota Lebanon yang mayoritas penduduknya adalah orang al-Sunnah. Kemudian kenyataan Syiah dengan musuh Islam. Kerjasama Syiah dengan musuh Islam, tadi sudah kita sebutkan bahwa kerjasama antara Ibnu Aqami dan dari Syiah dan e, Nasiruddin Tusi dengan e, bangsa Mongol melakukan ya, dan menghancurkan Kota Baghdad. Kemarin jatuhnya Kota Baghdad ke tangan orang Syiah ke tangan orang Syiah dan yang sebelumnya ditaklukkan oleh Amerika dan juga jatuhnya Kota Kabul Afghanistan kepada tangan orang Amerika dan bisa ditaklukkan itu berkat bantuan Iran atas pengakuan dari Uh, wakil uh, presiden Iran sendiri ya kalau bukan karena Amerika kata Amerika kata dia niscaya eh, kalau bukan karena Iran niscaya Amerika tidak akan bisa menaklukkan mereka yang memberikan izin merekalah yang memberikan izin supaya pesawat-pesawat tempur Amerika bisa menyerang Irak dan bisa menyerang Kabul dan ini bisa dilihat mungkin uh, ada di ini uh, bagi yang punya ini kenyataannya bisa dilihat di sini nah ini ada di situ ya Pecah tuang Baghdad ini pernyataan. Taulah Iran, la masa kau tak kabul Kalau bukan kerana Iran, ini pernyataan wakil presidennya, ya Muhammad Ali Abtahi Naeem Raiss Irani Lisuun Kanuniah, ya, wakil presiden bagian keperundangan dan parlemen. Ya, wakil presiden Iran menyatakan bahwa kalau bukan kerana Iran, tidak akan pernah kabul dan Baghdad itu bisa ditelukan. Arti malang kerjasama. Ada enggak sidinnya akh yaitu bahwa uh, orang Iran menyatakan tokoh Syiah Iran mengatakan bahwa Amerika bukanlah penjajah tapi adalah pahlawan. Itu bisa diambil di juga di internet monggang kali ikhwan bisa uh, atau kaum muslimin lain bisa mengambil ungkapan-ungkapan uh, mereka itu ada di internet. Mereka mengatakan bahwa uh, Amerika bukanlah penjajah tapi adalah pahlawan. Jadi ini bagaimana sebetulnya ya? Sebetulnya kita punya foto-foto bagaimana rangkulan ketika mereka berkunjung ke Amerika atau uh, Presiden mereka datang ke Iran, dan serusnya banyak permainan permain mereka sebetulnya dan demikian pula dengan bersama orang Yahudi. Ya, ada foto-fotonya ya mungkin ekoran uh, tidak bisa menampilkannya berhubung uh, apa namanya waktu. Oleh sebab itu, Shalastan Mia dari Jawahari sudah mengatakan, wakadali keidasarul Yahud daulatun bilirak. Kata Shalastan Mia, ini perkataan Shalastan Mia, bisa dibaca oleh para ikhwan yang di situ mengatakan ya apabila Yahudi bisa menguasai Irak ya takunur Rafidah min al-dami awanihim yang menjadi pembantu utama mereka bisa menguasai itu adalah Rafidah syi'a Rafidah orang syi'a Rafidah kaum Da'iman yualul al -kuffar. maka orang syi'a Rafidah kata Sheikh Ismail adalah senantiasa mereka itu membela orang kafir ya orang musyikin orang nasara wa yu'awinunahum ala qital muslimin wa mu'adati mereka membantu musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin dan musuhi kaum muslimin oleh sebab itu dalam sejarah Islam ikhla, kaum muslimin semua tahu tidak ada syiah satu kali pun sejengkal tanah pun mereka rebut dari musuh Islam tapi yang mereka rebut adalah negara-negara Ahlussunnah di antaranya Iran kemudian sekarang Baghdad atau Irak sekarang jadi, buktikan dalam sejarah, tidak pernah Iran itu kontak senjata, orang Syiah Raufidho, pernah merebut sejengkal tanah dari orang non-Muslim. Tapi mereka hanyalah merebut tanah-tanah al-Sunul Jama'ah. Kemudian, ya... Uh, ke, kejahatan syia antara al-sunnah di Iraq Ini bisa dilihat dengan data-data baik di internet Ini kerana masih baru ya Betapa banyaknya kaum muslimin Syiah sunnah yang dibantai oleh syia di, di Iran Dengan pasukan badar dan pasukan macam-macam yang mereka miliki uh, Di sini ada persoalan berapa satuan pasukan Syiah Dalam melakukan penyiksaan al Seperti kesatuan pasukan badar Pasukan mahdi Pasukan hizbullah dan lainnya Ya ini di di Koir membunuh sekitar ribu sunni, mengusir sekitar 2 juta sunni, memberikan kenagaran sekitar 2 juta orang Syiah Iran, dan paksa para wanita sunni membunuh anak-anak para ulama dan membunuh anak-anak dan para ulama kemudian merebut masjid Al-Sunnah yang tadi sudah dikatakan oleh tokoh Syiah sendiri wajib hukumnya untuk membunuh dan merebut dan menghancurkan masjid mereka dan membakar menghancurkan masjid Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh sebab itu, kejadian ya, Bagdad dan seterusnya, apa yang terjadi di, pada tahun 656 hijriah ya, yang begitu menyedihkan kekarangan-karangan ke, ulama yang begitu banyak perpustakaan ahli hikmah yang begitu besar memiliki kaya ulama dari masa ke masa habis dihancurkan, dibakar oleh orang-orang halakokan -hal yang, yang yang diberi peluang masuk ke dalam kuasa Islam oleh bekerjasama dengan orang Syiah, itu Amin Al-Qami dan uh, Nasiruddin Tusi. Kemudian kejadian Syiah, terhadap orang Al-Sunnah di Kuwait. Pada tahun 80 Ya, pada tahun 80-an orang Syia merencanakan pembunuhan terhadap Raja Kuwait ya, Pada tahun yang sama mereka membajak pesawat di kanan uh, Pesawat uh, Kuwait sendiri ya, Dan membunuh Filat Sunni dan menjatuhkannya ke bawah Kejahatan Syia terhadap Al-Sunnah di Bahrain Di Bahrain ini barangkali Ikhwan ada punya fotonya Yaitu barangkali mereka melakukan tindakan kejahatan Syia terhadap Al-Sunnah di Bahrain Di antaranya seperti pembunuhan sopir taksi Ya, sudah yang sudah tua dari Sunni memukul 14 orang polisi dan dari Sunni menggunting lidah seorang muazin dari Sunni. Jadi bisa dilihatkan fotonya di situ ada. Di itu bagaimana mereka menggilas berkali-kali uh, seorang polisi dan juga menggunting lidah uh, muazin dari Sunni ya di Bahrain. Kemudian keadaan syia di Nusiriyah, eh, sekarang tahu semua bagaimana keadaan syia di, di Syria yang membantai kaum muslimin. Kemudian juga ke mana juga kejahatan syia antara al-usunah yang ada di Demas, di Yaman dan seterusnya. Bagi ikhwan yang punya foto-foto dan film bisa ditayangkan di, di untuk kesempatan sebelum kita buka uh, interaktif. Ini adalah demonstrasi dikotif di Sederabiah. Pembakaran dan pengeboman. Yang lainnya. Baik, berhubung waktu yang mematasi kita. Para ekwan semua. ya, Kalau yang di... Ini ya, foto dari... muazin yang digunting lidahnya. ya, Ini sebelahnya ada polisi yang digilas. Sudah kayak boneka berkali-kali oleh orang syiah. Dan mereka berkali-kali berkudeta di uh, di Bahrain ingin merebut Bahrain itu. Nah inilah beberapa penjelasan yang dapat kita sampaikan. Uh, uh, untuk sebatas waktu kita cukup sampai di sini dulu. Ya mungkin kita punya waktu sekitar 15 menit. Ya. Eh, jizakallah khair kami sampaikan kepada al-usat Ali Musri. Hafizah Allah atas pemaparan bahasa yang sangat bermanfaat. Dan sangat ilmiah terkait dengan... Penjelasan beliau yang diikuti atau dilengkapi dengan data-data dan fakta yang ada Di mana sejarah membuktikan dan e, betapa buruknya dan kiprah e, kejahatan Syiah terhadap kaum al-Sunnah Dari zaman ke zaman dan tersebar di berbagai negeri kaum muslimin Dan pentingkan setelah pemirsa TV Raja, kami memberikan kesempatan bagi anda untuk bertanya Dalam sesi tanya jawab ini silahkan terkait dengan pembahasan kita di 021-823-6543 dan pertanyaan dan pesan singkat seperti biasa di 08131 7776543. Kita akan akses satu telepon yang pertama. Silakan. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wa wa wa wa Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu di Lampung. Silakan, Pak. Uh, begini Ustaz, di media apa? Di media internet khususnya tadi saya baca brosim-brosim itu mengenai fatwa dari ulama Madinah mengenai pemilu Ustaz hmm. antara dua kemunduran. Oke. Okay. <tuh> hey. Baik, halo. Halo, Ntar putus tampaknya. Baik, kami sampaikan kembali uh, pembahasan kita seputar permasalahan fikih agama syiah. Kami sampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa TV Roja silakan kembali di 021 8236543. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Harzani di Lampung Silakan Dani. Kita kan sudah tahu Pak Ustaz Kalau si Ah itu kan begitu sesatnya dan begitu bahayanya Ya. Tapi kenapa kok di Indonesia dia diizinkan untuk berkembang? Baik Kenapa kita ahli sunnah ini tidak Bayang nusulkan Ketua Pemerintah Supaya si Ah ini Jangan masuk di Indonesia Karena ini saya ini tinggal di kampung pak ya di tanggamus ini sudah masuk ini sih ah ini. Nah, beberapa orang sudah memeluk sih ah. Itu aja pertanyaan saya. Baik, Kenapa saya. Dia dibiarkan masuk di Indonesia. Jazakallah khair pak Barakallah Terima kasih atas pertanyaannya uh, mengenai hal ini adalah wewenang memang dari penguasa ya. Uh, ada di sini ada dua dua hal yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai uh, intelektual sebagai ulama, sebagai ustad, sebagai apa? Kita hanya berhak menyampaikan kepada umat, peringatkan umat. Ini sebagai usaha yang wajib kita lakukan. Maka oleh sebab itu di sini harus kita ketahui, kita menjelaskan ini adalah hakikat yang adanya, tapi jangan dipahami bahwa dalam cara begini kita memprovokasi kaum muslim untuk membenci orang Syiah, merusak barang-barang mereka, memukuli mereka. Tidak, ini jangan sampai salah, ini harus dipahami. Karena itu adalah wewenang hukum, wewenang pemerintah. Ini di mana-mana kami beri materi selalu memperingatkan bahawa kaum Muslimin kita menerangkan ini hanya sebagai penjelasan kewaspadaan yang perlu dimiliki. Tetapi ada pun menghukum merusak dan segala macam pemilik hak mereka tidak boleh. Jangan sampai nanti hal ini, um, ini. kita hanya kewajiban seorang ulama semua. Nain telah oleh ulama dahulu mereka memperingatkan umat dari hal-hal aqidah-akidah yang menyesatkan itu wajib bagi kita. Karena kita adalah kewajiban amanah dari Allah dan menyemakan saudara-saudara kita dari hal-hal yang menyimpang. Nah, tetapi kita tidak boleh melakukan tindakan anarkis ya, terhadap apapun yang dimiliki, apapun si, apa Ahmadiyah, apapun saja, itu adalah wayna penguasa. Setelah kita memaparkan ini, penguasa pun mendengar, telinga mereka juga tep, punya telinga dan mereka juga punya yang jelas, ya. Peserah, kerana mereka lebih tahu sebetulnya bagaimana kondisi ini, sebaiknya mereka memang memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas dalam masalah ini. Dan sebab itu di Orde Baru jelas-jelas sekali syiat itu dilarang. Kerana mengerti. Nah kebanyakan penguasa-penguasa kita adalah. Pertama, Ana emma kerana sudah terlalu gila dengan jabatan. Tidak memperhatikan lagi masalah agama. Ya. Dan padahal agama ini adalah satu dasar yang utama dijadikan dari bangsa kita. Maka nah, kalau sebetulnya dijadikan ke Tuhan yang mahasiswa sebagai sila yang pertama. Dan jelas agama negara kita ini berdasarkan agama. Tapi bukan agama tertentu, iya. Tapi berdasarkan agama jelas itu. Nah kemudian. Ada masalah lain adalah, yaitu kehausan penguasatan. Atau yang kedua yang kedua adalah, yaitu ketidaktahuan mereka tentang hal ini. Ya? Ketidaktahuan mereka kena pada minggu yang lalu, saya sempat melihat sebuah salah satu tokoh dari partai politik dan juga pejabat pemerintah yang memuji Iran dan seterusnya. Dia tidak tahu hakikat dari apa sebetulnya yang ada di belakang itu. Nah, oleh sebab tu kadang-kadang keterbelakangan mereka dari informasi ini atau karena mereka uh, yang ketiga adalah karena mereka dipakai oleh Iran sebagaimana taktik mereka di, di Iran juga uh, untuk dibayar, di dibantu partainya dan seterusnya mungkin mereka merakaskan untuk menyatakan CIA itu sebagai hal yang apa uh, yang sesat dan seterusnya ya dengan merasa agak lunak sedikit dengan ajaran-ajaran begini parahnya dan itu sesatnya. Kemudian <tuh> kita sangat melihat ketegasan uh, Malaysia yang begitu tegas ya, ya Malaysia yang begitu tegas. Nah, dalam masalah ini ya ini cukup diacungkan jempol karena mereka tidak mau karena keutamaan penjaga kesatuan bangsa mereka lebih diutamakan dari segala-galanya tetapi di bangsa kita ini banyak uh, itu tokoh-tokoh yang tidak punya pemikiran yang jelas ya apalagi tokoh-tokoh yang um, yang ditokohkan dianggap itu mengaburkan permasalahan um, ini di tengah masyarakat sehingga pemerintah pun menjadi Gamang dalam mengambil keputusan ketika para alim ulama para tokoh-tokoh intelektual itu melihat mereka pun tidak Um, memiliki satu kata gitu sehingga pemerintah menyebabkan mereka juga salah tingkah dalam mengambil hal ini. Allah alam itu yang dapat kita jelaskan. Tapi kita sekali lagi kita wajib waspada dengan cara mengajar, mempelajari aqidah yang benar, mewaspadai aqidah-akidah yang menyimpang, ya. Dan kita dilarang berbuat anarkis kepada siapapun kelompok dan agama manapun. Wallahu aalam bissawabillah. Tepat. Kita angkat kembali satu pertanyaan berikutnya dari telepon yang sudah hmm. masuk kembali. Silakan. Hello. Silakan bapa. Terputus kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jazak Allah atas penjelasan Dan kajian yang sangat bermanfaat Terkait dengan hakikat syiah Dan menjadi pertanyaan kami Mengapa senang, tadi disebutkan uh, Istilah wahabi di Dimana seringkali istilah ini kami dengar Dari kalangan atau sebagian kaum muslimin Ketika mereka menuduh sebagian kaum muslimin Yang tidak sependapat dengan mereka Termasuk ke dalam uh, Golongan wahabi Apakah istilah ini memang masyhur di kalangan syiah Atau mereka yang sudah termakan atau terwarnai dengan fitnah tersebut Juga menyebut dengan istilah yang sama Hal ini sebetulnya ada agenda-agenda uh, politik dan agenda lainnya ya nah. Yang membuat isu ini begitu ya Sebetulnya tulisan-tulisan apa itu wahhabi itu Bukan hanya dari karangan wahhabi sendiri Bukan orang-orang barat Kalau mereka berhujat orang barat begitu Orang barat pun mengakui Dalam referensi pokoknya, apa namanya dalam apa uh, Slovedi dan dalam Slovedi yang tulis di Barat itu menerangkan bahawa apa itu Wahabi Wahabi itu adalah hakikat yang ingin mengembalikan manusia sesuai mengamalkan Islam yang benar itu saja dibaca. Karena silakan nanti bagi yang ingin dalam tulisan kami, bisa diambil di web zikro.com apa itu Wahabi itu kami nukil pendapat-pendapat bukan hanya dari karangan uh, ulama Islam saja juga dari pendapat orang Orientalis. Karena orang tak ya. puas kalau tak ada dari orang kafir gitu ya bukan kitanya kita ini yang kita ketika uh, kita dalam bahasa masalah tidak cerdas Nah dan juga isu wahabi ini sebetulnya sudah berpindah-pindah ya, dahulu sebetulnya isu wahabi terlebih santar ditujukkan Muhammadiyah, sekarang berpindah lagi pada yang lain dan terus-terusnya ya, tetapi uh, orang Barat sini mengatakan ya uh, bahwa wahabi itu memang sengaja isu yang dibuat ya untuk baik isu politika, isu sebuah aliran dan seterusnya ini selalu dihangat-hangatkan ya, dengan rangka untuk menghalai orang dari um, mengenal ajar Islam secara benar setiap orang yang mengajak orang pada sunnah, mengingkari perbuatan yang tidak ada Sunnahnya, itu dianggap sudah wahabi ya. Walaupun dia tidak mengerti itu wahabi Dari mana, apakah itu roti, apa itu ya? Buktinya ketika orang-orang melulu wahabi, apa itu wahabi Ya, Kita katakan, apa itu wahabi Yang kata kalian, dan tolong tunjukkan referensi Kalau tujuan-tujuan yang tujuan, mengatakan bahwa dia suka mengkafirkan, suka memindaahkan Di mana bukti-buktinya Ya, Apakah mereka memindaahkan serampangan Tanpa ada dalil, tanpa ada berpedoman kepada pandangan ulama Atau mereka hanya berselerasi Hanya saja, mengumbar janji-janji, mengumbar kata-kata Seperti itu, tidak Nah ini yang perlu kita katakan maka Muslimin dan terutama isu Wahabi ini uh, dari dulu-dulu itu memang orang Syiah yang selalu menghembuskan kerana mereka pertama adalah uh, bagaimana menjatuhkan uh, ini isu politik di samping itu dipanggil oleh isu akidah ya. ya tapi isu politik juga kerana mereka ingin menguasai Saudi Arabia. Wallahualam dan untuk diketahui ya bagi pemimpin negara tahu sendiri berapa kali Syiah itu mengusulkan kepada uh, di, di dewan keamanan PBB agar Masjidil Haram itu digilir diserama negara Islam untuk yang mengurus Kata mereka. Jadi mereka ingin begitu, semangat ingin mencampuri urusan dalam negeri Saudi itu. Jadi sampai begitu mereka mereka angkat ke internasional ke PBB. Bagaimana kalau ini kan lambang milikan dunia gitu maksudnya? Ingin menjadikan itu sebagai apa istilahnya di bawah ee, apa namanya PBB ee, pengawasan di situ Arab kemenangan Medina itu. Mereka pakai segala cara agar misalnya mereka masuk dalam menguasai tanah, dua tanah suci itu. Allahumma alaminsalawat. Bolehkah saya satu penjelasannya? Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543, silakan. Hai, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, bapak di mana? Ya, dengan bapak Iwan di Semarang. Silakan bapak Iwan. Ah, iya. Ini kan maraknya untuk berpolitik di sini. Ini saya melihat indikasi banyak sekali uh, tokoh-tokoh Syiah yang mulai masuk di beberapa partai politik untuk menjadi anggota kehewan. Di sini kelihatan sekali Bahkan di Youtube saya pernah melihat Termasuk yang sudah masuk di dalamnya Ada yang diserah saya pun nasihat Residen Seperti ya, Pertanyaannya Bapak Langsung ke inti pertanyaan silakan. Halo Tayyip Kali, karena sangat. Ya, terus pak, tanya-tanya saja, intinya tanya saja supaya lebih jelas. Jangan tidak kita melebar ke masalah yang lain. Iya. Atau ya, bagaimana sikap kita untuk mengantisipi ini, ini, karena ini kelihatannya mereka menyebar semua ya. bapak, bapak politiknya. Ya, kita Itu. Kita terus tangkap pertanyaannya, jazakallah. Dan menjadi pertanyaan juga bagi banyak pesan singkat sikap kita terhadap uh, aliran sihah. Bagaimana seharusnya menyikapi mereka? Begini, kita dalam menyingkapi, pertama kita harus tahu bagaimana taktik si'ah dalam pengaruhi Biasa mereka mengaruhi adalah, pertama yang mereka sentuh itu adalah rasa kepersaudaraan sama muslim Kemudian nanti dia akan memakai isu terzolimnya al ul Kemudian nanti dia akan bukakan bagaimana, apa namanya, kebejatan sahabat itu isu-isu yang mereka uh, santer Yaitu uh, selalu mereka yang kemurkakan menentik, Mereka katakan kami adalah pembela Al-Bait Kami adalah mazhab Al-Bait Selalu begitu Imam Syukani mengatakan membantah ya Dalam tulisan kita Yang pernah juga kita uh, jelaskan Yaitu tentang akhidat al-sunnah Tentang Al-Bait Itu bisa diambil juga dari web kita Zikr.com Itu Imam Syukani Al-Bait itu pada ikan tidak punya mazhab tertentu, tidak pernah memiliki akhidat sebenarnya dipahami oleh orang Syihara Fida sekarang tidak ada, seperti itu Bahkan Ali sendiri tadi sudah kita ungkapkan perkataan dia Dan menegur orang Syiah yang mengambil me me Melebihkan kedudukan dia di atas Abu Bakar dan Umar Nah, oleh sebab itu kita waspadanya Pertama, bekali diri anda dengan akhidat yang benar Yang kedua, e, yaitu Hati-hati e, dalam memilih teman, ya Bukan berarti kita harus mencurigai Tapi maksudnya kita bisa berbaik-baik dengan siapa saja Tapi dalam masalah pergaulan Peluas pada dalam masalah keyakinan dan kebiasaan Dan banyak orang terjatuh ke dalam hal ini Adalah karena pergaulan Nah kemudian masalah kondisi politik Sebelum kita tidak bicara masalah politik Bagi kaum muslimin yang memiliki uh, peluang untuk maju Dan terusnya silakan Yang namanya bukan hanya syiah Non muslim pun maju Ketika saya ditanya kenapa ada tokoh-tokoh politis yang bukan politisian juga, ulama muslim juga laju, dan ini sudah peluang memang dibuka oleh negara, kita tidak bisa peluang apa-apa. Ya kan? Hanya kalau Anda ingin maju, ingin bersaing, ikut maju. Silakan antum sadar di sini dan ini adalah sebagai bahan bagi para tokoh-tokoh politik yang alus sunnah, bagaimana mereka harus bersikap nanti di parlemen. Ya kan? Kalaupun ada tokoh si ada mereka juga ikut di parlemen, bagaimana mereka harus bersikap? Ya, setelah kita sampaikan materi-materi ini, ini Mereka punya sikap yang jelas nanti di DPR Apa yang harus mereka ambil gitu. Dan ini harus mereka katakan Dan ini perlu kita pelajari Dan juga ini pelajaran bagi alusional jemaah Dan ini ketika saya berkunjung kepada salah satu negara Seperti Kuwait dan negara-negara lainnya itu uh, Ini mereka mengeluh memang ketika pejabat-pejabat negara syiah Kemudian mereka dalam urusan-urusan aministrasi dipersulit Dan itu mereka keluhkan Dan ini adalah Tantangan bagi halusional jemaah, mereka harus mendidik anak mereka jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berjuang begitu. Jadi harus kita uh, berjuang dan seriusnya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi ada porsi kita. Anda di bagian politik, Anda di bagian ekonomi, Anda di bagian yang lainnya, masa hendaknya Anda harus bisa berbuat juga untuk agama. Siapapun sekarang ini ya, di manapun dia, pasti di dalam berbuat keputusan dia tidak bisa mengingkari apa yang dia yakini baik non muslim atau muslim ya, pasti itu berpengaruh dan itu kenyataan tidak bisa didutai di dalam baik di negara kita maupun negara lain manapun saja ya. Yang namanya keyakinan itu tetap suatu yang diperjuangkan oleh setiap orang ya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang tidak bukan berarti harus mengorbankan orang lain menzolimi orang lain tidak. Tapi kita melihatkan bahawa Islam ini tidak pernah menzolimi orang lain, baik agama lain maupun aliran-aliran uh, pun alutsena tidak pernah menyalimi. Oleh sebab itu kita nyatakan dalam uh, negara alutsena yang dominan, lihat orang Syiah bebas buka pendidikan, bebas mengadakan kegiatan dan seterusnya. Tapi kalau tanya di mana? orang alusuna di, di di Iran, orang alusuna di pengkampungan Syiah bagaimana keadaan mereka? Ini satu pertanyaan yang besar gitu. Nah, oleh sebab itu uh, ini hanya sebagai uh, penyegar bagi perangsang bagi kaum muslim untuk melah memberi sekali diri mereka dan keluarga mereka aqidah yang benar. Jadi sekali lagi kita ingatkan Jangan sampai uh, Baik apapun alirannya Kita bersikap anakis tidak boleh Persi ulama hanya Persi ustaz Persi kiai hanya menjelaskan kepada umat Adapun masalah hukum-hukum Salah atau tisilah Menutup atau tidak menutup sebuah lembaga Itulah urusan pemerintah Dengan ada undang-undang dan aturannya Kita uh, Ini kita namanya Istilahnya Sedang berada di pasar ya Dengan kita Kita perlihatkan keunggulannya Orang juga jualan gitu ya Semua kita begitu Persaing Namanya dunia demokrasi nam ini Yang membuat kita seperti itu dan yang terbuka Anda sebagai lusuna ya, Tampilkan kebolehan anda ya, Lihatkan kehebatan anda Begitu kan? Harusnya begitu kita Jadi kita tidak perlu takut Tidak perlu sanksi dan seterusnya ya. Kita bertawakal kepada Allah Yang kebenaran pasti benaran. Dengan adanya seperti ini Sehingga masyarakat kita Barulah ulama-ulama Ustaz-ustaz kita Terbangkit untuk menerangkan akhidah syiah Kalau tambah ada muncul masalah seperti ini Pasti tidur selama ini kan? Jadi hikmah Allah begitu bila Allah, memang ulama kita mengatakan apabila Allah ingin mengangkat sebuah kebenaran, Allah jadikan sebuah sebab untuk bangkitnya kebenaran itu. Saya dengan adanya ini, mulailah orang Al bangun. Oh, begitu rupanya. Mulailah Al Sunnah selama ini lembek-lembek terhadap -lembek orang Syi'ah terhadap tidak tegas dan semacamnya. Mulai mereka mengerti. Oh, begini cara-cara orang Syi'ah dan seterusnya. Demikian barangkali sebagai kesimpulan saja terakhir, Ya kita Karena kan. sudah waktunya kita Apa namanya Terbatas sudah cukup malam ya Untuk Bisa, para Soal ya. akhir Mungkin Baik. Kami angkat satu pertanyaan yang cukup banyak disampaikan Dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagian kamu menyatakan bahwasanya Syiah terbagi menjadi beberapa bagian hmm. Ada syiah yang ekstrim hmm. Kemudian ada syiah yang Eee uh, Bisa ditolerir seperti si'ah dengan madhab ja'fariyah dikatakan Yang menjadi pertanyaan si'ah yang beredar di negeri kita khususnya atau di dunia pada umumnya Apakah memang pembagian itu ada dan kiblat uh, yang disebutkan oleh tadi Ustaz bahwasanya si'ah memiliki makar dan kejahatan terhadap ahlus sunnah Si'ah yang seperti apa atau berkiblat ke arah mana? Jizatullah khair. Tadi sudah barangkali bagi pemirsa yang pendengar yang mengikuti tahu ya <tuh> Syiah memang terbagi-terbagi, tetapi yang dominan di mana-mana sekarang adalah Syia Isna'a Syariah. Mereka memiliki nama yang begitu banyak. Syia Rafidah, Syia Imamiyah, mereka satu itu. Syia Rafidah, Syia apa tadi? Imamiyah, Rafidah, Ja'fariyah, Isna'a Syariah. Itu mereka semua satu itu. Datuk Mazal Al-Bait sekarang yang terkenal di Indonesia, tidak ada bedanya. Berkah karena yang ada sekarang yang tersebar secara menyeluruh yang memiliki gerakan untuk menyebarkan ajar mereka itu hanyalah si asnaria dan itu didukung oleh negara yang jelas kekuasaan yang jelas. Nah oleh itu, jadi kalau ada si yang tidak, menentukan mana yang tidak itu buktinya dari mana? di mana? Tetapi secara umum sekarang yang tersebar yaitu adalah Syiah yang memang memaham sebagaimana yang kita jelaskan tadi yaitu yang e, memiliki negara itu Iran resmi ya. menjadikan mereka sebagai Syiah di, mereka mengatakan Republik Islam tapi Islam itu maksudnya itu adalah Islam syiah, syiah. Makanya kalau mereka mengatakan sebagai negara Islam, mereka tidak mereka hukum Islam. Tidak, mana, mana? ada benar-benar Islam di sana Itu hanya kan sebagai label Dan gambaran yang ada Yang ingin mereka tipukan kepada dunia-dunia Islam lain Dan terusnya, barangkali itu saja kita dapat Sampaikan, jika ada Salah kata, salah oh, Apa namanya, ungkap ya ungkapan Dan seterusnya, kami mohon maaf kepada pemerintah Dan para penengar semuanya, demikian Kita jelas pada seperti ini, bahwa, bahwa ada manfaatnya Bagi kita semua dan kita yang terpenting dari hal ini adalah kita waspada dan membekali diri kita dengan ilmu dan iman, ya, akhidah yang benar. Itu saja. Jadi, jangan. Tidak perlu kita terlalu pusing dengan hal ini. Kuncinya hanya adalah dengan kita bertawakal dan juga mengambil sebab itu belajar ilmu agama. Demikian, para Al-Muslimi. Selamat dari Allah SWT. Dengan banyak maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'ala ila anta wa astaghfirullah wa astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh.